Han var lille og gikk i skole Der lærte børnene om disciplin Den der er ude på litt ballade en folk en lussing og blir til grin Sånn var livet, sånn var livet Om du kan lide det, eller ej Noget ganske særligt Lett og besværligt Sånn var livet For deg og meg Fortell du bare Jeg følger deg i dine steg Vi læser vår to Ja, åter det låter bra det här. Jag återkommer strax. Det här är alltså Sverigekanalens webbradio live från Dalarna med ansvarig utgivaren Gunnar Andersson den 24 maj 2014 ska live Det här i alltså Sverigekanalens radio. Varje lördag 16:30 fram till 19 eller kanske fram till 19:30. Och eh, vi kör så live från Dalarna över sverigekanalen.tk och jalarhornet.tk. Varje lördag 16:30 fram till 19. Ni kan skriva till oss Kulturföreningen Jalarhornet box 42 0201. Och snömer 126 12 i Stockholm. Box 42021 126 12 i Stockholm. Kulturföreningen Jallarhornet. Stöd hos oss också ekonomiskt. Plusjudokontot är 634 252-1. 634 252-1. Betalningsmottagare är Gunnar Andersson. Plushyrokontot är 6. Vi kan notera våra telefonnummer här. IP-telefonnumret är 0225 60 143. 0225 60 143. Skype kommer senare. Användarnamn Dala Gunnar. Ni som har Skype kan kontakta oss på dalagunnar.com. Gunnar 143 bjude på lite skön musik här Nostalgia en small olive borde söta sångs mura toner över ans jag precis från botten börja då synge kroppen kribblar jag må bara synge på en jantrefäng sjunger om och om igen og jeg kan kjenne at jeg lever På en drøm som går tilbake til en spunnen tid Halleluja, og da ble Roma blanka Så svev det høyt i skyen Spunnen en storm Høyt i den haut i syd hun var han har ventat len där jag känner hur av som om det var i går jag känner hur av som om det var i går Valouda Finn Kalvik Ja, momia, kara Det var det hun sa Men hva betyr nå det? Ja, hva betyr nå det? Jeg møtte denne jenta på stranden Du smilte søtt sa helt lite hei Jeg tenkte først nå går jeg fra forstanden. Vad skulle hon med en? Ja, en som mig Tiamon Tiamon i en skär Det var det du sa Men vad betyr nåt det? Ja, vad betyr nåt det? Den här livesändningen från Dalarna sker på Sverigekanalens webbradion Kanal nummer ett, kanal nummer två och kanal nummer tre samt kanal nummer fyra. På tunein.com så fungerar återigen både kanal ett och kanal eh, fyra. Och kanal nummer tre. På tunein.com så är kortadresserna kanalen ett med siffran ett punkt tk kanalen 1.tk speciffran 1 och kanalen 4.tk med siffran 4. Sen har vi korta.nu snesträck netradion för att lyssna på kanal 1 eller kanal nummer 1.tk och numret är med nr och så är det siffran 1. Alltså kanal nummer 1.tk eller kanal nummer 2.tk Kanal nummer 3.tk Och kanal nummer 4.tk Vi hörs över Sverigekanalen.tk Där spelas kanal 1 upp automatiskt Och vi hörs också över Gällarehornet.tk Där spelas också kanal 1 upp automatiskt Varje kanal har alltså en egen webbsida med webbspelare Och där blir det tvärtom för att kanal 1 där alltså inte autostart på korta.punkt.nu-nätradion. Du måste va trycka play. Men kanal nummer 2.tk, kanal nummer 3.tk och kanal nummer 4.tk där är det automatiskt eh start av kanal 2, 3 och 4 i nätradion. Du måste va trycka play. Nu kör vi ifrån C-datorn här och för första gången så kör vi bara ifrån en dator och det är bara C-datorn som är igång. Det går bra att ringa in här då på 0 2 2 5 60 143. Alltså 0 2 2 5 60 143 0 2 2 5 6. 60143 Och senare så kommer vi ha med också här vi 17:15 ungefär på Skype då Karpstrypan bloggaren från Värmland. Vi kör lite musik igen här. Det här är då en grupp som inte jag har hört förut faktiskt, men som jag hörde på norska webbradion, eh, radiodans.no eh, Gamblers heter de, så jag hittar några låtar här på Youtube faktiskt, de är rätt så sköna, den här gruppen Gamblers heter de En grupp som inte jag har hört förut faktiskt, men som jag hörde på Och det här är då Sverigekanalens webbradio här, som kör eh, helt enkelt live vi kör alltså live nu den 24 maj 2014 och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Varje lördag 16:30 kör vi live. Och eh, vårt telefonnummer är 0225 60143. 0225 60143. Och har ni Skype så kan ni kontakta oss här på alldan använd alldan namnet då Dala Gunnar Dala gunnar. Och eh, vi kommer senare ha med oss här också Karpstripan från Värmland. Klockan är nu 6:56 här. När det gäller Stockholms närradio så har vi inga sändningar mellan 17 till 18 längre på lördagar. De har tagit över utav Fredningen Frekventa som kör radiofrekventa med Teo Lindberg som ansvarig utgivare varje lördag 17 till 18.00 på Stockholms Närradio, närradio.se 88 MHz. Föreningen eh kulturföreningen Gyllarhonet tar kvar en sändningstid på Stockholms Närradio lördagar 88 MHz. Och det är 18.00 till 18.30. Mellan klockan 18.00 till 18.30 så har Sverigekanalen en samsändning med Stockholms närradio, 88 MHz. Där jag också är ansvarig utgivare. Så att jag har kontakt med den servern också på anslutning nummer 5 här. Och det är alltså bara en enda dator igång. Vilket gör att det ibland kanske kan låta lite ekoeffekt så här när jag lyssnar på samma dator. Det hörs ju så att säga allting här. Allt som spelas upp på datorn så på anslutning nummer 5. Sen använder jag också Rarma Radio här. Som spelar in eh, schemalagda grejer här. Så att det kan vara avstängt och ändå så startar det upp. Spelar in och stänger av och allting. Så att det kan ni skaffa då. Vi kan söka på Rarma Radio. Eh, jag tror det hette rarmasoft.com. Men sök då på Rarma Radio. Det finns på svenska och det går bra att schemalägga där. Och telefonledningen... Oh. Telefonlinjen är ledig också på 0225 6043 Karpstripan vill ju idag tala om Europavalet här Eller EU-valet då Jag har ju rivit sönder både röstkort och valtsedlar och grejer här Vi går ju på retur men jag fick aldrig några valsedlar från jag fick valsedlar från skulle se socialdemokraterna och kristdemokraterna heter det va och från Sverigedemokraterna. Men mer valsedlar har jag inte fått faktiskt från Centerpartiet och Moderaterna och allt det vad det heter. Utan det var alltså Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas valsedlar för Europavalet jag fick men övriga partier har jag inte fått några valsedlar ifrån faktiskt. Och jag vet ju precis vad jag får för post också så att eh, det var de tre partierna jag fick. Och här ska man då rösta i folkethus, men jag tänker rösta här i Långsjöten och i höst den höstens val eh på SD i riksdagen och kanske eventuellt Långsjöte partiet när det gäller eh, när det gäller eh, vad heter det kommunalvalet då ja. Så det är bara en enda dator igång faktiskt. Eh, så att jag har bara en skärm att stirra på alltså får mig lyssna på olika datorer här via en audioväxel som jag har till höger om mig också här. Jag ser att Henrik är, är är ledig där faktiskt. Han var ju med här för några veckor sen. Eh och vi får avvakta att Karpstrip han kommer igång lite senare här. Vi vill se, ska vi kanske bjuda på lite mer musik här med Gamblers och Ratso Sjönas. till Sverige-kanalens webbradio och vi kör live varje lördag 16.30 på kanal 1 2 och idag även på kanal 3 och 4 vi har bara en dator igång här från 18 till 18.30 vid samsändning med Stockholms närråd då ska jallarhornet ut på 88 MHz en halvtimme sändning telefonen är öppen här IP-telefonen vi har 02 25 60 att 143. Och ni vill ringa in så kan ni ringa in på 022560143. Telefonen är öppen här i och ni kan uh, besöka oss och lyssna via sverigekanaden.tk eller våran blogg gallarhornet.tk. Gamla bloggen med uh, ja vad är det då över 300.000 besökare ja eh uh, gallarhornet1. TK. Du kan också söka på Mix 88 MHz. Jag har hållit på med den här radion nu sedan 1980-talet. Och även innan den här radion så var det då piratradio som gällde. Jag har faktiskt kvar några sändare med slutsteg men antennen är lite trasigt. Jag tycker min mikrofon låter rätt så bra här. Jag är ganska så nära den. Jag kan dra ner den lite grann. Vi en en väntar då att den här karpstripan bloggarr från Värmlandska dyker upp här. Och vi ska lyssna på en härlig låt här med Gamblers vår egen väg till 259. Hei, da tog. ska vi se här du ville prata mer om europavalet va Ja jag hade tänkt med det alltså då samla på mig några artiklar under veckan och hoppas att jag hörs bra ute i radio kanske här. Ja, jag har några olika fönster här med kontroller på så att nu höjer jag upp tänt här. Nu ligger det på 19.5 volym här så att nu ska det kunna höras rätt så bra här faktiskt. Ja, ah, ja, jag fick ju valsedlar bättre från, so från från Socialdemokraterna och eh, KD-partiet alltså Kristdemokraterna och SD, men de andra partierna fick jag inga valsedlar ifrån och så när då har rivits sönder röstkort och sånt då. Men vad åt de andra partiernas valsedlar vägen? Jag ställer mig själv samma fråga Jag fick från Socialdemokraterna Och eh, Kristdemokraterna Och Folkpartiet ja. eh, Och så fick jag från Sverigedemokraterna Jag tror jag fick från Centerpartiet också Men ja. jag fick ingen från de andra partierna Ja det är konstigt ja. här eh, Väldigt väldigt konstigt eh, Jag ska ja. också tillägga för mm. även dig och för lyssnarna här Att vi får, jag får be om ursäkt Om jag är lite snörvlig här ja, Jag har frågat på mig lite förkylning här Ja det är jag också hörde och minns sagt Hur är det med Björkpollen hörde du? Är det på nedåtgående nu? Ja, jag vet inte så det verkar vara neråt gå då. Jag har inte märkt någonting av åt. Jag är ju björkpollenallergiker. Så jag har ju såna stora problem med björkpollen på under sommarn och i samband med när det blommas att jag måste plocka loss varför för ögonfråsa. Vad har det för vad är för väder för El eller det 10 hade nog massa oväder där. Var det var inte massa regn regn på gång nu. Eh ja, det var osk här där delen jag bor då. Jag tror jag hoska i många delar utav världen faktiskt och vart Ja, skjuter upp på solråd och jäkla ja. Som halvsolig där. Ja. Det, nej, det har väl varit ett väldigt uh, oväder hela Oskar en hel del och jag är inte riktigt säker på vad det blir i dag. Jag tror att ja, har jag. Oskar loggade in på eftermiddagen här och uh, jag ja. tänkte liksom att skjutra så ordantigt så kanske inte jag kan vara med ikväll. Nej, och sen har jag tråkigt besked också för jag har ju nämligen en en, en leverantör som heter Alttele, Alt vet du, som har 150 spänn per månad då för 100 man får ju 100 uppe 100 ner för bredbandsnätverk då. De höjer de höjer vet du från 150 kr till 409 kr alltså det är väl saftig höjning vet du. Ja, det var ingen liten höjlig. Nej tyvärr. Mm. Och de, de här alternativen som finns, då, där får man hundra i ena riktningen. Men så, så får man bara tio i den andra riktningen, förstår du? Ja, alltså, det, in, det är illa, men så det, ser det ut, ut i landet Sverige. Det, har, det här ja. har ju ingenting med, med alla människor slik. Det har ju gjort att alla människor blir drabbade av er, i alla fall de som, som du och jag, så att säga. Ja, men att höja så kraftigt va? Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Men, jag tänkte... Jag hörde lite ialla när du sa innan här att jag skulle ta upp det i all EU-valet och jag tänkte att jag skulle göra det. Vilka vilka partier fick du inte ifrån då? Eh, jag jag fick inte ifrån Vänsterpartiet. Nej. Lov hade ju röstat på dem i alla fall. Nej, Så nej. Eller IR är ju bara slöseri och skickar ut till varje. Ja, ja, ja, ja. Och eh, jag fick inte vad det gör polit. Miljöpartiet, Miljöpar Miljöpartiet jag hade ju inte röstat nej. på dem i alla fall. Jag brukar kalla Miljöpartiet för lite skämsel och du tror för att eh Flams parti och utan annat jag stöder på ju ingen vidare politik. Men då då vi har konnga en så vad respekt för miljön det är ju viktigt naturligtvis ja, i, i dagens samhälle att miljöfrågor och därför är jag lite förvånad över att det är så få partier som har tagit upp miljöfrågor både inför riksdagsvalet då och EU-valet. Ja, men de har lite ord på den så. De de har vill jag ha öppna gränser vet alltså de är helt galna alltså. Ja, bara Lovslor då står inte feministiska initiativ där gör de faktiskt inte. Det det måste jag verkligen säga att om man tycker att Miljöpartiet är extremt och Vänsterpartiet är extremt då vill man nog inte ens det så vad vad ska jag säga feministiskt initiativ så kallade partiprogram jag kan dra lite kort för för lyssnarna om lyssnarna vill höra vad de har för sorts partiprogram som det ser ut just nu så är feministiskt initiativ tycks på väg in i riksdags parlamentet vad vad ska ja, jag säga ja ja och undrar vad de ska åstadkomma där egentligen ja. ett helt egenut såg alltså eller rättare sagt egentligen alltså de kallar sig för ett jämställt parti parti som vill ha jönställdhet både i hur och i Sverige. Och sen så har de inga män i partiet. De får inte jag gå ihop riktigt där. Det är ett fruktansvärt skådespel av oss skrika om att att de vill ha jönställdhet men de har inga män. Där är det motsatsen män tryckas tillbaka på alla håll och kanter för att citera en utav deras ett utav partiets grundare som vi vet, heter Tina Rosberg. Och så har vi nog god tillfälle så här att kvinnor som ligger med män en könsfredare. Eh uh... <här> alltså det, det skulle vara intressant och uh, få reda på vad hon menar här egentligen det är väl ganska uppmört vad hon menar egentligen men jag tycker att hon uttrycker sig på ett sätt som inte är förenligt med ett demokratiskt parti mm. och Samantha Roseberg har också sagt uh, så välkänt det här som hon fick så himla mycket skit utav eller av att att man är djur men det uh, på den punkten håller faktiskt rätt Christina om du vill lyssna på vad jag gör vilket utroligt ni inte gör men ändå jag menar hon har ju faktiskt rätt vi är ju vi är ju djur. Män är ju djur, kvinnor är ju djur, alla människor är ju djur. Vi är ju primater. Tina Rosberg är också ett djur så att jag förstår att det hade för resonemang riktigt därför. <skratt> ja men det är sant, det är sant. <skratt> ja. Alltså, om man tittar liksom på vetenskapliga fakta eller saker till som har med djur i naturen och natur att göra om tillbaka till evolutionen så jävla dova så fortfarande håller på med så vi sitter och då fortfarande kommer att hålla på där då människan är utdöd för jordens yta vilket så då kommer att hända. Det är ingen domedagskpredikare men om man tittar på vissa vet eller vetenskapliga källor och vissa forskare och de säger så så pekar mycket på att banjern ändå kommer att försvinna från jordens yta och då kommer den här, den här skiten, det här skitenheter saker som jag ställ till med genom åren där moderna Andersson framförallt då då kommer det all del av skit och dans börja som vi övrigt och så vår planet i jorden med att försvinna och då kommer de att rata till sig. Därmed kommer de att det att bleka en stor hål där då vadden försvinner från jordens yta. Detta hål kommer de att ta tid att fylla, men så småningom återställer sig vad ska jag säga jorden igen. Alltså det problemet är ju inte det har inget det här med att göra med hur vi gör, men jag så borde gå för kort att problemet är ju inte att människan finns. Problemet är inte heller att vi har en högt utvecklad hjärna. Alltså det är ju mot så har ja. vi använder vi det på helt fel sätt. När det gäller till exempel det finns äh, gifter på något vis, det vis i bergen som som tränger ner i sjöarna och det har ingenting med människan att göra har jag läst. Ja, nej, absolut absolut alltså det kanske har. Det människan finns har ju fram, fram, det finns det finns någonting i bergen som gör att, att det tränger ner några gifter från från naturen ner i sjöarna. Jag vill titta på våra sjöar som vi har utanför långsidan. Det är så rent och klart vatten. Det är, det är bara att dricka alltså det finns ingen det finns inga föroreningar. Men det här måste det finns naturliga föroreningar som kommer ner i sjöarna som är från naturen så att säga på något vis. Man kan läsa om det där. Jag kan inte exakt vad det kommer ifrån om det är från bergen. Det är någonting som som kommer från äh, bergen som som rinner med vattnet ner i sjön. Annars som är deras naturliga äh, förorening på något vis ja. som inte människan ja. har någonting med att göra. Ja, jag har ju ut och cyklar och så har gått tillbaka till det med feministiska initiativ. Jag tänkte att okay, om man drar lite kort vart och det jag har lyckats sammanställa vart olika partier storlik olika frågor i frivalet om det okej okay att jag gör det. Okej. Okay. Ja, jag kan börja lite jam med feministiska initiativ vis. då som har nästan nästan öh den startade då de egentligen. När startade de? Var det Gudrun Schyman som låg bakom det där? De startade 2005. Då var det Gudrun Fyga. Vad jag vet då, så är det rättare så att jag har kollat upp då. Jag, kanske de lyssnade och har lite mer uppdaterat än vad jag är på den punkten då. De får gärna och gärna in och tala om det för mig i så fall. De har ju haft alkoholproblem som vi känner till. Så de har ju åkt massa taxi också som du fick betala. Ja, gammal alkoholistskata, lite otrevligt uttryckt jag ser på lördagskvällen här. Men det är ju sant faktiskt, det är ingen hemlighet att Gudrun Schyman har droggis med alkoholproblem och hon de förnekar inte heller. Men med tanke på, efter att han har läst feministiskt initiativ, alltså därför att han har läst feministiskt initiativpunkter inför både EU-valet och riksdagsvalet så börjar han faktiskt fundera på Eh alltså lite skönt sant uttryckt men jag tror lyssnare förstår vad jag menar och även du förstår vad jag menar ganska garanterat. Alltså vad var i vad var det i denna alkoholbehandling som fungerade egentligen? Jag menar om det var frågan om att det det heter ju alkoholbehandling, där kan man ju tolka det som man vill, men jag skulle vilja säga så här att efter att ha läst feministiskt initiativpartiet då så tolkar jag det i alla fall så att alkoholbehandlingen har fungerat. Eh hon fortsatte ju att ta till flaskan speciellt på de ro möter och så vidare så att hur förmodligen snickrar ihop eh partiprogrammet under ett ganska kraftigt alkoholrus tror jag. Har de ett har de ett program som täcker hela samhället och alla frågor? Nej, det är klart att de inte har det ju. Eh, men jag kan dra några korta punkter ur programmet här. Jag, jag ska dra en lite kort punkt här som definitivt mm. är ett kort i programmet. Uh, jag sitter just nu framför en med en video framför vart på Youtube som jag hämtade ifrån feministiskt initiativ kongress 2005. Jaha. En utav de personerna som är med på den här videon säger då så här jävla band vi hatar er så mycket vi ska slita er i stycken. Det är ju ett bra bevis på att att feministiskt initiativverket är extremfeministiskt. Var det en såg? Det var en sång eh, sån, va. En sång. Ja, sån. det var nog säkert. Ja, eh, det var det nog. Eh ja, kanske de fel där, då. Ja, det i alla fall i vilken fas som är så är de väldigt väldigt mörka. Ja, här har vi deras partipolång för öste. Har de har de blivit har de blivit våldtagna utan män så att de hatar män efter efter våldtäkter eller är det fråga om? De? Ja jag jag vet inte vad jag frågar om eller är det någon sorts överdrivet. Alltså vad kan vi tycka vad man vill om någon som begår våldtäkter, det var självklart att sådana männers ska dömas ut och det kraftigaste. Men har man alltså att större delen utav männen eller större delen utav männen begår grova brott emot kvinnor, bland annat våldtäkt och tycker jag att man ut och cyklar definitivt. Men alltså så jag funderar på hur många hur många permissioner de här från Feministiskt Initiativ har fått från psykanstalten. <laughs> Tydligen är det alldeles för många. Men, men alltså, du förstår vad jag menar va? Ja, det är sjukt. Det är sjukt som till exempel det här alltså, det här är ju lite intressant tycker jag. Punkt 1 här. Avskaffa rättigheter att själv värja skola, vård och omsorg. Det säger jag väl ingenting om. Det kan man väl diskutera rätt eller fel. Men däremot avskaffa försvaret. Avskaffa försvaret. Avskaffa försvaret. Vad är det för försvar de vill avska? För vi har ju nästan ingen försvar i Sverige Så det har de gått och cyklar igen där Och sen det här eh, Ge pappersköta rätt till socialbidrag Det är också en ganska absurd eh, Inställning tycker jag Alltså ge människor rätt till socialbidrag Människor som inte har en laglig rätt Att vara i Sverige Kontera galda. barnbidraget är väl en sak Införa månggifter Oj, Och där körde ju Annie Lööf också med Och se hur det gick för Centerpartiet efter det Jaha <laughs> Och sen har vi det här att man ska förbjuda djur på cirkusar. Jag jag förstår vitsen, men det är helt skogen. Ja, de de är på äh, väg, de är på väg bort de här elefanterna och sånt. De kommer ju ja, att de, de, ja. Det är klart att det, det är inte klart att det sker djurplågeri på på cirkusar, men det är inte mer djurplågeri, man vad det sker i, i i i i grisbranschen och kycklebranschen, vilket i och för sig är fruktansvärt hemskt alltså så jag förstår det resonemanget. Men sen det här Punkt 15, jag förstår inte alls Stoppa alla utvisningar Det är ena menar alltså att FI menar att Även om en person har begått ett grovt brott I Sverige, till exempel att en person har mördat folk Då ska den personen inte utvisas Alla utvisningar Ja, alla står det verkligen där Och skapa ett tredje juridiskt fjol Jag brukar leka med tanken så här att Vilket, vilket rus var den personen som satt och totade ihop det här. Han då talt sig ett antal LSD-strippar då. Det måste ju bevisst vara en kvinna som har totat ihop det här eftersom det inte finns några män i partiet och feminister sina sittivpålstör för att vara jämställ för jämställdhet. Det är ganska intressant. Avskaffad demokratin tyckte jag till och med när jag läste någonstans i, i bra punkterna här. Eh... Uh. Det kan man naturligtvis tolka hur man vill, men det är ganska uppenbart vad de menar för någonting. Och men inte, inte finns... och men inte så är det var glasklart att de menar det här i alla läsaspunkter. De behöver inte skriva en punkt och stå rakt avskaffad demokrati där att uppmålt att de vill göra det. Eh, av, det är det inte så konstigt att socialdemokrati och Folkpartiet tar riktigt fruktansvärd skarp kritik emot civilministerns initiativ tidigt i veckan här. Jag har en artikel framför mig på aftonblåset där de var besänte. Jag kan dra lite kort där hur de här två klass som står där. Jag brukar inte säga att aftonblået är en tillfällig källa, jag skulle bara säga att det är en utav de bäst svenska egentliga och extremt, eller vad man ska säga, börk borkniskskälla som finns i Sverige. Bara den här artikeln tror jag faktiskt på. Eh, EU-minister Birgitta Olsson har ju ryttit till ordentligt och anklagar feministiska initiativ för att våra etjeb och jag älver att bestålla av gubbarna kommunistpartiets stalinister putinälskare vilket säger en hel del tycker jag i småfar och sovjetromantiker det är aldrig trovärda feministisk feminister eller hbt-aktivister säger jag. Jag säger själv, rätta sagt, jag säger inte det här till Bigito så jag applåderar rätta sagt. Det har hon faktiskt rätt. De kan aldrig en en grupp det här parti som består utav såna här människor kan ju aldrig vara trovärda feminist och absolut inte HBT-aktivister heller speciellt inte påtag åt de lagar som Putin har drivit igenom emot HBT-människor i Ryssland. Fäller vad säger du själv? De är väl lesbiska bagat efter de där kvinnorna va. Ja. Vänta äh, nu, för, hur hur gör man? Man är de ju ett miljöparti till tydligen kritiska emot ÖFI eller samarbeta med någonting som heter GUIS-NGL. Är det bara kvinnor i, i det där partiet hörr? Ja det, det är det ju Och så påstår de att de är för jämställd Är, är det årsidan. bara Men då kan man ju säga att Adolf Hitler får jämställdhet också då det, eh, det finns inga män i det partiet eller? Nej ja, det finns ju inte det Sen det är faktum Aha. också att de har en, en av deras toppkandidater inför EU-valet Som heter för övrigt Soraya Post Och som inte har något medborgarskap någonstans Inte det Eller uppehållstillstånd eller vad sjutton var Jag har faktiskt en annan artikel framför mig dock i pappersbolaget här Vad har du att få en rom här det? O vad det spelar ingen roll vad det är. Hon uh -huh. har inget uppållssystem i, i Sverige tydligen och det uh här -huh. då ska man då låta en sån person representera ett parti. Ja, uh aha. -huh. Det är ju fruktansvärt absurt. De menar vad på jävla. Det. det spelar ingen roll att hon inte har uppållssystem. Det är viktiga är vad hon står för. Ja, jo. det den feministiska initiativinställning det. Hon är det går titta på Jämenbarn ja. så det var ganska glasklart att man inte kan ha en sån person som representerar ett parti. Ja, nu ska pratar vi om feministens initiativ. Det var som alltså tillåtelse, jag är inte förvånad då. Ja. Eh, där säger du hittar inte jag artikeln håller ni pappersvarianten fram för där står hon någonstans själv han aldrig på världsaren som i hår framför. Vad, gör, nu, vad gör hon i Sverige då? Ja, det kan man ju fundera på. Vad Värmland. gör hon, Vad gör hon i Sverige då? Jag vet ingenting av henne nämligen. Ja, äh, det enda jag vet är att jag åt att feministens sinas sing jag blev ganska uppmärksam under veckan helt på grund av just den orschocken. Eh uh, men alltså okej, okay, invandare eller svensk, det spelar ingen roll, men det är klart att jo, då spelar roll eftersom man är invandrad måste man uppe på ett system. Hon heter Post i efternamn va? Eh, uh, ja, så rå jag Post då. Ja. Uh -huh. uh, hon säger att partiet ännu inte kommit trångt beslut i frågan om vilket partigrupp la vi tillhöra om man kommer in. Jag tycker att aftonrådet borde ha tagit upp den här saken om att inte ha något uppehållssystem. Eh, uh, har hon kommit hit som flykting då menar du? Då? Det, det, det är väldigt väldigt mycket mörkt det var det hela tydligt så väldigt väldigt mörkt klagt så man har inte vågat upprå komma hit eller någonting. Så att det var vad hon har, var, det är hennes bakgrund ja. riktigt. Nej nej. Ja. Eh och sen är alla partierna rent allvarligt som jag sa jag har ju kollat runt lite grann på olika partier och försökt att granska dem så gott jag kan i, i den mån Ja, jag måste ja jag måste säga att SD har väldigt bra punkter att att, att vi ska ha ny folkomröstning och begär utredande från ur ut, ut ur EU. Ja. Det är väl Svenska folkpartiet har då har tydligen Väldigt bra punkter här. Det är därför jag tycker det är väldigt synd att SVP eller Svenskarnas parti som de heter inte ställer upp EU-valet. Nej men de har sagt så här. Ta en blank valsedel och så skriver man då Svenskarnas parti på en blank valsedel. Det blir som en proteströst alltså då. Ja det står ju här. Jag har ett papper framför mig där det står så här att även om vi inte satsat några resurser i EU-valet med egna valsedelar. Och nylikt går det självklart ändå att rösta på partiet i EU-valet som du säger det. Ta en blank valsedel och skriv Svenskarnas parti på det är hos Sveriges försvenskarnas parti av protest mot styrelsens småkulturella politik politik villar det visar att du vill lämna EU och det visar uppskattning om partiet. Det är därför jag tycker till partiet. Det är därför jag tycker syn att SVP inte ställer upp. Man har väl fullt kol att lägga satsa tid och engagemang och energi inför valet just och så hur, jag tror jag att det är det smor sjukt att de inte ställer upp. Hur går det med Junilistan då? Eh, det uthåller men de jag tror Nej. inte att de kommer förbi slängt. Det är väl ett av äh. de partier som jag inte har kollat upp. Jag har heller inte kollat upp den här utbryta gruppen ur SD. Piratpartiet? Den nya främstegspartiet. Piratpartiet ställde den emot upp. Ja, just det. Piratpartiet, ja. Jag har ju varit ett litet livat ifrån, förresten, tog på det, ja. Det var ju eh, slutdebatt i EU, EU val, inför EU-valet igår i SVT. Var det inte Ulvskog som kallade hö hö hökmark för skithög, eller vad var det? De kallade hökmark för lugnare. Aha. Äh, ja. Jag tycker inte att det var hitta ut Ull ullskog så uthålla sig på den punkten faktiskt över huvud taget. Man tankar på sig själv som person, person. Hon har ju rättar om personer som har fått enorm kritik från olika olika håll bland annat ifrån sitt eget parti Socialdemokraterna. Jag, att jag ha, att hon inte har tagit koll på så mycket saker och ting. En stor skam för som ja. inför riksdagsvalet tydligen. Men jag läste i på aftonbladet att att hon hade sagt hökmark var en en skithög stod det ju. Det... Ja, alltså det, det beror på vad man läser. Det är hållet att de kallar de tog kallade de honom för lögnare, men det är åsikt skitru också. Aha. Men jag tycker inte att det politiker oavsett parti ska nedlåta sig till att köra med på såna epitet mot sina politiska motståndare. Ja, den stora Det var inte, ja. inte ett dugg bättre än sig än vänster. Den stora fighten i Sverige är ju alltså den stora fighten spetsarna alltså, me eh, alltså mellan mellan blocken det är alltså mellan socialdemokrater och moderater har alltid varit alltså. Ja. De är så ja. mot varandra. Ja, och det som är det gemensamma i EU-valet och det är verkligen en sak som jag verkligen är gemensamt. Alla partier, utom Sverigedemokraterna då, har tagit upp det här att, hur ska vi säga, det, det står Lacken överallt det man, i alla fall det har tittat att man att man tar upp hela tiden det här att man ska gå och rösta i EU-valet. Jag jag håller med om att man ska gå och rösta i EU-valet. Men det ska ju inte vara så att man ska gå och rösta på urta det som till exempel eh SSU påstår och även som folkpartiet påstår att man ska gå och rösta för att hålla tillbaka de så kallade främlingsfientliga populistiska och nationalistiska krafterna på ena, på ja och att man ska stoppa högerextrema partier därför ska man gå och rösta. Är det och är vad som är höger man, och så säger man då de här personerna som strider om det här så säger de då vi är demokrater. Vi står för demokrati och alla människors lika värde. Därför uppmanar vi alla människor som tror på demokratin att gå och rösta EU-valet enbart för att man ska stoppa vissa partier som är främlingskändiga och som anser är nazistiska. Och jag tycker såhär, de människorna eh, som anser detta, oavsett partiet, det, det gäller Folkpartiet, det gäller Centerpartiet, det gäller Socialdemokraterna, det gäller Sossarnas ungdomsförbund, det gäller Vänsterpartiet och Miljöpartiet och så vidare. Fy och urs på er som säger detta. Ni står ju inte för demokratin själva. Ni vill ju Nej. ni önskar att man inte ska få rösta på vilket parti man vill. Nej, just det. För, för, förstår du mig då? Ni, ni är ju en stor skam för demokratin då ni som propagerar för det. Oavsett om vi är socialdemokrater, moderater, miljöpartister, vänsterpartister, samtepartister, ja. folkpartister, vad känner det du enda partiet i riksdagen som inte propagerar för det så här sidaidokrati? Känner du dig högst som... på den punkten? Känner du dig som en högerextremist? Ja, i för 17. Jag är ju vänsterextremist, det är ju ut i alla så känner jag mig liksom. <här> jag menar nej, det är ju rätt gråsklort att jag är vänsterextremist när de skulle inte vara med i gallandet så. <här> ja. Ja, men det är, i alla ordet. Det är ju gallandet ju efteråt de vänsterst vänsterx gör bara dågkväns finns i hela Sverige, det vet jag alldeles ko ko ko ko väl. Kommer <här> kommer ni kommunisternas trick va? Det är sen en, sen Sovjetunionen fanns att fienderna till Sovjetunionen de var fascister. Ja. Så alla som är emot öst då är fascister. Ja, men det är ju ja, precis, precis. Kan man inte kalla de här typerna för vänsterfascister istället då? Ja, det är ju det de gör ju egentligen. Det finns ju de här de här personerna så tror att bara högerfolk kan vara fascister. De är ju totalt ute och cyklar. Väldigt mycket, jag använder det uttrycket du får säga till dem. Så här tema står här. Vi kan inte ta upp senare kan vi ta upp de här domarna mot som var i Västervås här nu mot de här revolutionära revolutionära fronten. De har ju fått fängelse någon stycke. Men det kan vi ta senare. Ja, det kan vi ta lite senare. Bara stämmer de har ju fått fängelse sex stycken tror jag. Ja eh uh, där hör tiger media om men afton då tiger inte omåt men så säger vi kan ta upp det så. Henrik sade skrev jag att hoppas de får stryk för det är mycket invandrare på fängelser så hoppas de får stryka de invandrarna och kryprinsen. Alla de här personerna så fruktansvärt korkade som kommer garanterat inte kunna hålla schaftet på de fängelser där de hänger på vilket innebär att de kommer att få stryk utav våra helsiker för ju uh, från invandrare håll. Jag hoppas det. Ja, jag hoppas det också. Ja. Eh alla alla där var väl upptagna men det är Lite för milt och åka på rejält Och stryk tycker jag Fast ja. nu är det ju inte bättre än dem Och det är ju inte du heller egentligen Så vi hoppas att de får en trevlig intervistelse vi, vi... vi kan ju kalla dem för vänsterfascister I fortsättningen då För de kallar ju oss för fascister ja. Jo men de är ju vänsterfascister men Då säger vi det då De här ja. vänsterfascisterna Då ja, åt de väl vänsterfascister då. Så går går 6 vänsterfascister som ska in på koken då. Då står går Apa Skeike Malmö, men man tyllen så kunde man man kunde tyllen uppfatta vad Åkesson sa i alla fall för de försökte liksom att föra massa oväsen och så där. Ja, och den där tårtkärringen höll i på och hon slängde ett vatten ett glas med vatten mot Paula Bailen nu. Ja, som jag ska ju en, en kommentar om det på upptiks. Jag menar att eh, det oh vad heter Eren Malkovich att då är judehaterare för Paul Obler är ute av judisk elkonst. Nej men den här tårchgängen är ju giddina själv. Ja men då hatar de steget folkslag då. Det blir ett åtal. I alla fall så nu till kasta vatten när han sitter på Paul Obler så är ju judiska själv. Nu blir det åtal för ofredande kallas det då. Ja. Det får inte hela ju... hela vatten på på politikerna på gatan. Nej. Nej. Men då är ju fortfarande inte börja avkänna det straffet så om han blir dömd för att kasta bort på ansikte på Ivo Åkesson. Det kan ju komma påföljd nu då. Så ja, det kommer det kommer nog inte ens, går inte börja åkälla straffet han. När får han en straffhängning nu då? Ja, nu bara att hoppas med stackars då fängelse de om han landar på så jag. Men ska, de inte få det roligt, Men ska vi se. Och fåla roligt precis. Nu ska vi se här, du hade avhandlat feministiska al alterna alternativa eller hur heter de? Initiativ. Ja, F4. Eh vi kan vara skrippar av dreten som vi säger på Vänsterns och går direkt på ett annat parti istället. Ja. E, nämligen Vänsterpartiet eller att det sagt vi kan gå in på men kanske är det för socialdemokraterna här lite lätt så här. Sverige ska sniffa lite grann i andekanter på rop här. Sveriges vad heter det? Sveriges arbetareparti heter det va? Ja, eller Socialdemokratiska ja. arbetarpartiet tror jag. Socialt socialdemokratiska arbetarpartiet. Ja. Nu ska vi se här. Jag såg en från Hoforsredu. De var Hofors flera tusen som det bor också. Sen när var ute på 1 maj. Det var 200 260 deltagare var. Det. Ja, på 1 maj. Det är inte mycket. Nej det är jag inte med tanke på hur stort socialdemokraterna så är det verkligen inte mycket. Jag har alltså lag inte lärt sig tillräckligt mycket för att försöka få ut information om det här demonstrationen. Det var ju flera för, förr i tiden var det flera tusen och sedan dessutom har de röda faner också. Vad det är ju helt fel har röda faner. Det är ju förtyckligt i Sverige. Kommun, Kommunistfärger. Och väl om en annan sida vad ska de på för fanor då? Vad ska de ha för färger då? Inte röda i alla fall. Det är helt. Ja väl det kunde vara gröna heller. Ja de hade en svensk flagga i teten men sen kom de här ja. röda Jag ärligt talat borde inte socialdemokraterna eller moderaterna ha äh, speciellt inte ja äh, båda två är ju samma skrot och korn fast olika sidor av samma mynt tycker jag. Gal... Det är gamla faktiskt, faktiskt väldigt mycket som eh äh, socialdemokrater och moderater har givet sig ja, varandra i då än gamla socialdemokraterna med Per Albin Hansson vet du försökte införa någonting som heter folkhemmet i Sverige införde massa bra reformer för arbetarna och grejer i Sverige på på 40-talet alltså det var det väldigt bra reformer alltså det har ju Åkesson sagt också i den här intervjun han gjorde med någon psykolog på som var på TV där. Ja jag tror att det är väl ja. det ledande representanten för Samlingspartiet har sagt nåt till liknande. Det är folkhemmet tar Jimmy folkemenskap de pratar om folkemenskap. Det ja, var inte var inte helt 100 på det sista då så som säga helt som man Det var folkhemmet och folkemenskapsen socialdemokraterna förespråkade på 30-40-talet i Sverige. Ja. Jo, Sossarna hade ju enligt tid någonting som heter 33 punktsprogrammet också om jag minns rätt. Jag tror det var 44 punkter. 44 tror jag. Där och, och... var våran men Aris oriska... jag Nej, ja, ja, Per Engdahl var sakkunnig. Det var efter kriget och sen tog ja. de de tog alltså Per Engdahl som sakkunnig för att ta fram ett nytt program efter kriget. Ja, och det här med villodeminatur finns inte känt och svid då. Och det var inte så konstigt. Men det här med ju var det som sagt då, ja. jag sitter i en artikel från för välsteperspartiet var det då? Eh, ja, okej, okay, då är jag ut och cykla själv då så var det ju okej för det. Eh, ja. uh, nej, det är Vänsterpartiet. <här> Vad ska man säga om Vänsterpartiet? Ja. Eh, uh, det är de de och tycker är bra med Vänsterpartiet vad det uttrycker jag min personliga åsikt där är ju faktiskt det att de är ett utav de två partier om jag minns rätt i riksdagen som vill utdriva. Ja, det är det då. Ja, det, det ju då har ju Socialdemokrater då. Ja, vill man ha folkomröstning också då eller Uh, nej, Just. det vill de inte ha Vänsterpartiet Och då undrar ah, jag liksom Hur har de tänkt att vi ska kunna gå ut ur EU? Ja, hur ska det gå till då då? Om vi inte har någon förväntning Annars är inte Vänsterpartiet så värt så mycket demokratiskt Men jag måste verkligen säga det Att Vänsterpartiet har blivit Eller har blivit att ta i Men Vänsterpartiet är faktiskt en aning mer demokratiskt Under Jonas Sjöstedts styre Än vad de var under Lars Olis styre För då var de har, inte demokratiska alls att, vi, vi har ju bara rådgivande folkomröstningar i Sverige Vi har ju inte beslutande folkomröstningar Som Schweiz har då Nej, vi har, nej, vi har ju inte det nej, Vi har det ju ett fruktansvärt liv när det har blivit nej Till, till uh, minareter i Sverige Och Göran Persson sa så här också vi har redan ha, vi har redan haft en folkomröstning om EU men nu säger ju folkopinionen säger alltså att vi vi de säger ju nej till EU skulle man ha en ny ja. folkomröstning i Sverige då skulle det svenska folket i majoriteten säga nej Förvånande nog för sist då var folkomröstningen där så blir det ju Jag fast inte men så stor marginal om jag minns rätt. Ja, det var så här, det svängde över till ja-sidan ungefär samma vecka som vi skulle rösta. Dansfridan så hade jag på nej och efter folkomröstningen så hade det svängt över till nej-sidan så att ja-sidan hade verkligen tur då. Ja, nej, absolut, absolut. 1994. Ja. Nej, men vi får väl se hur det går för Vänsterpartiet men jag säger så här att uh, oavsett vart man står politiskt sett så så borde det faktiskt gå Vänsterpartiet kom in i, i EU. Barn, eh uh, det är en då fråga om hår som jag tycker är bra små det är ju frågor att göra det är att vi ska utdriva 1994. Det gör jag inte det enda som jag tycker är bra med Vänsterpartiet inför ja. ju. Ja, men hur ska det, det gå till? Men ingen folkomröstning alltså. Nej, och hur hur ska vi kunna gå ut och driva om vi inte håller folkomröstning? Jaha, hur ska det gå till då? Ja. Sen så har vi ju Reinfeldt då, Filip Reinfeldt då, Moderaternas partiledare som säger hela tiden så tätt att det kommer att kosta alldeles för mycket att gå ut ur EU. Jo men det här är ju rent skräckpropagande från hans sida men det vet vi ju inte med säkerhet med 100% säkerhet, det vet vi ju faktiskt inte. Vad kommer det kosta att lämna EU? Eh han har ju som över om någon siffror på eller han har ju pratat om någon siffror på att det kommer att kosta så mycket så att jag aldrig kommer att ha råd att gå ut i det ju men om man har den inställningen kan man ju inte genomföra någonting. Jag läste en sak att att vi lånar regeringen lånar eller vad det kallas då 200, 260 miljoner per dag i Sverige. Har du sett den siffran eller? Ja, 260 miljoner per dag. Ja, men jag säger ju en del om hur illa ställt det står till i Sverige också när vi måste låna en massa pengar lite. Ja, och då, ju då jag förstår ju det han säger då att vi inte har råd att gå fram och måste betala tillbaka allt, doktorn. Vi har ju en statsskuld som heter dugga, vet du. Ja, men jag vet landet i Europa eller ett utom de blandar ju Europa ställer det för ligger högst när statsskulden. Eller jag heter så cyklar nu. Ja, USA USA har ju verkligen ekonomiska problem också med hela den, den stora staten där alltså. Jo, ja, men om vi pratar på Europa nu då. Vad ja. tror du har vi Är de vid Sverige i toppen? Ja, det tror jag säkert. Och likadant med migrationen också, inflyttningen här. Ja. Man ska säga också att det är många som lämnar Sverige också varje år. Det finns en utflyttning också i Sverige som man kan forska på, de siffrorna. Ja, det, det finns det ju naturligtvis, det finns det inte det? Ja, det flyttar så ut. Det är ju, absolut, absolut. Det finns människor som lämnar Sverige, så att säga. Det finns de som återvänder till sina hemländer. Det finns svenskar som flyttar utomlands och, och så vidare. Ja, det är ju absolut ja, visst just det, det. Så då Ja, när jag vet inte du, så säger om du då riktigt eh den eh det var Vänsterpartiet det som som som vill ha eh, Sverige ut ur EU, men ingen folkomröstning, det är ju då inte logiskt längre. Nej, precis. Ja, precis. Jag tror ju väldigt det är väl, väl lite konstigt Och den här nej den här kampanjen också eh äh, heter den här nej till EU finns en kampanj i Göteborg som består ut av såna här vänstermänniskor alltså jag får sån nyhetsbrev från dem då de heter ju nej till EU vet du då. Jag beställde ju så här knappmärken och grejer från dem förr i tiden vet du då. Såna här man kunde ha på jackan det vet nej till EU va. Men det består ju ut av de här vän de här vänstergrupperna så att det är ju en socialistisk synpunkt. De vill ju öppna gränser och tycker att eh, Då tycker jag att de stänger igen Europa istället så att inte flyktingar kan komma in i Europa. För många länder bromsar sig upp nu istället. Ja, när det gäller migrationen, de bromsar ju så att det ska bli svårare att komma in i de här länderna. Eh, dödrar ju de andra nu? Ja, de drunknar de här båtarna ju, <coughs> båtarna vet du där nere i Italien, de är överfyllda, vet du, de de tippar över och så drunknar ju hundratals flyktingar drunknar ju i, i havet där alltså. Ja ja, Adriatiska havet. Ja är tragedier. Men det kan man ju säga vad man vill då, men man ska ju komma ihåg det att de här människorna alltså vad ska man säga hur man än vrider och vrander på det. Så är det är ju de här människorna som de etablerade partierna, de politiskt korrekta partierna inte bryr sig om i Sverige. Det från gränsen från de går upp pengar alltihop. Gränsen från norra, vad heter det, Marocko va, så kommer de över till Spanien och så ska de in i Spanien vet du, och jobba illegalt och allting va utan utan la papper och så grips de av polis och skickas ut och snart är de om tillbaks igen, vet du vet. Ja. Så gränserna måste ju bevakas mycket hårdare. Öresundsbron, det är bara att åka över med knark och allting. Tullen kan inte kolla allt där alltså. Det går ju inte, vet du. Nej, det det blir det blir ju stolt naturligtvis vi sprider. Ja. Så att eh, nej då har jag tag patroner eller vänsterpartiet ja. här eh, så jag, jag kan ju ta och fortsätta inte göra det då. Ja. Eh som jag sa det vänsterpartiet har en bra grej att vi ska ut ur EU. Vad sa du hur det ska gå till som du säger då? Jaha, ingen folk omrest. Vi har ju liksom ingen riktig ingen riktigt svår på på den frågan där. Nej, och de, de andra de andra större partierna vill ju inte gå ut ur EU va. Folkpartiet och här de vill ju de vill de vill ha nej, Folkpartiet är ett av de partier i, i riksdagen då. Jag skulle bara säga att alla ungefär alla sju av åtta partier avpropagerar för att man måste stoppa rasistiska strömningar i EU-valet, så där ska man gå och rösta. Aha. Men jag tycker som sagt på att det är helt oskon för att man det är det enda alltså man fokuserar på en sån sak. Allröta sagt det är ju om och natur inte med utan de viktigaste punkterna om man till, om man ser till exempel i Folkpartiet eh som har en en invandrare som jag tror han är från Serbien som heter Iasenko Seljević vilket vackert namn. Ja, det har talat så. Ja, han har ganska könt och har medlutot in i de förpartit då så propagerar mest för att man ska stoppa så kallade då förenklingt så jantelagar och populistiska nationalistiska partier. Det det roligaste utav allt ihop med hans så kallade yrk vill att stoppa sådana partier. Det är ju att han tycks glömma bort varifrån han själv kommer någonstans. För att det är ju faktiskt så är att, att Serbien och Sovjet speciellt under kriget det här med låser vi självt här att eh uh, eller Bosnien Bosnienkriget problemet väl då. Jag såg ju speciellt då att Serbien är ju ett nationalistiskt land. Ja. Det är ju överläg direkt. Och att jag, jag tycker ju intressant då att han att han riktar in sig på så kallade nationalistiska partier då. För han är ju rätt i, i full parti då som propagera mest för det här. Är Serbien med och speciellt i speciellt i fria valet här också då då? Är Serbien med i, i, i EU nu? Eller är... Eh är det kurat själv som är med i EU? Ja, Serbien är med i EU, vad fan. Ja. Eh uh... men det var Jugoslavien fungerade ju inte alltså det var ju det var ju en diktatur. Men sen ville ju länderna sen när diktaturen föll och så vidare då ville de här länderna då de har Makedonien, de ville vara fria, vet du. Det var inte var någon slags jäkla Jugoslavien hetdriva. Det, det var ju bara det var som att Sovjetunionen bestod av en massa olika stater egentligen ju. Alltså, ja, det ju. Det det hette Sovjetunionen va. De var Makedonien, de vill ju vara fria. Ja, de vill ju det. Eh uh, och uh, det det det som är det illa och det här med Kosovo, det säger de frihet det här med att Kosovo, jag förstår ju någon Kosovo var när som jublade när Kosovo blev en vad ska man säga ett eget land. Ja, men de har ju ett land som heter Albanien vet du. De har ju kommit in då i Kosovo. Och de har ju trängt de har ju trängt ut de här serberna. Ja. Då finns ju bara i några enklaver nu ju. Jo på det, det blir ju det automatiskt står tyvärr att man gör samma tabbe som man anklagade de andra för att göra. Det sen, kommer Kosovo har gjort samma sak. Att att man har trängt ut den serbiska minoriteten så finns det Kosovo. Och jag hade en en känd man som heter Saša vet du, och vänta han kom från Serbien men i alla fall han sa ju det han sa ju att Kosovo var tillhör ju i, i historien tillhör ju Kosovo och faktiskt Serbien så det, det är albanerna har kommit in och blivit så många som har trängt bort så serberna blivit minoritet i, i Kosovo. Ja. Ja, det, stod, så, det, det är ju sant. Det är ju en fördätt arbetskonflikt som jag i så gick samma sak. Albanerna, ja, för Kosovo själva han sa att det är fel det som som vi eller, vi Kosovo har gjort så eller det är utav oss i alla fall att vi har trängt bort serberna. Visst man kan tycka att han var... sa något om att serberna hade haft något Kosovo, men jag tyckte ja. inte om det som hände efter Kosovos frihet så sa han. Var han sen, Al... var han, han Det är precis likadant som serberna gjorde mot oss va. Han. han var alban alltså. Ja, han var albansk. Och han ja. är fortfarande, vad vet du. Men nu är, nu är albanerna så många så att de tog, de tog över Kosovo från serberna alltså att man att de var så många. Ja. Ja, det ja ja, det kan låta så då. Men varför gjorde inte serberna någonting åt det där alltså gränskontrollerna och liksom stoppade invasionen för att det blev otroliga mängder albaner som trängde in alltså de gjorde ingenting för att stoppa det ju. Nej. Ja, det är ju väldigt märkligt att de inte gjorde någonting då. Nej, jag jag förstår inte det. Ja. Ja i alla fall det här med Sveriged och där han heter, där jag sänker som man heter. Jag sitter ju framför en artikel på Honomedans Blanski inför EU valet då. Där han debatterar då där det står så här att eh han skriver sig till exempel undertecknad kamp mot påstått lönedump ni vill flöa vänsterpartier är lesa protektionistiska vad det är för barriärer för svårigheter stänga ner arbetskraft i vandring. Eh det det är väldigt väldigt mörkt att han anklagar vänsterpartist ett vänsterpartier för att vill göra det när det är så pass upp när när de hela tiden propagerar för att de vill öppna gränserna istället av när de gör vad de menar nu och att de vill ta bort det här att det ska finnas gränser vänsterpartiet de har minst rätt det är ju att ta de vänsterpartier eller vänster inriktade partier så är det som kör med att man ska öppna gränserna helt och hållet att man ska finnas några gränser alls eh man när pratar om naturligtvis på om Sverige och inte och inte så värst mycket om andra länder hon har minst rätt då. Eh uh, så jag tycker det är väldigt intressant att att ha då uh, jag sänker här anklagar då vänsterpartiet då för för att uh, vill vil ha vad som ska försvara eller helt stänga ner arbetskraften i Sverige. Det är ju precis tvärtom. Eh uh, och de menar han också då att tanken är naturligtvis inte att skydda arbetsmarknaden. Alltså jag sänker du du är helt ut och cyklar här när du säger rätta. Det här är ju som sagt var en artikel som är skriven i veckan här i för övrigt nya välmarnas tidning eh uh, det var en artikel då. Ja. Han ursägte uh, på en del grejer här. Han påstår ju också att hans segerparti väl att stå emot populismen och fortsätta att föreslå gå samarbete, men återigen så är det ju faktiskt att han är ju en representant för ett utav de partier i den svenska riksdagen som vill splittra människor. Eh uh, alltså populism, ja det kan man diskutera om populism är så värst bra, om man svänger en ena kanten efter vinden till höger och vänster ibland va. Men men det är ju så här också att ja, men populistor har ju eh vad ska man säga är röjtråd eller pris på batteri uttryck som de följer. Och det gäller ju även låt oss säga på landklagare stift ifrå ett ett populistiskt parti. Det finns ju till och med folk väl följer på X, vanklagare, SFP för vårt populistiska parti och hur då de tänkt skulle det vara intressant att veta. Vill jag veta då, om de har då var jag ensam stängt då. Men i alla fall att för Folkpartiet är ju verkligen ett utbrott från sista partiet i riksdagen som ska anklaga andra partier för att vara populistiska efter slog hålare vad det. Och det, det finns ju flera exempel på det. Till exempel det här när man eh man man kör ju på att ta det här med att man skulle ha eh språk krav eh på de invandrare som kommer hit att man skulle kunna svenska. Det jag tror jag har varit populistiskt eh uh, utspel på Gundertavall på upptäckt att Sverige typ koktrar ikraft. Det var det några år sedan det här hände men jag kommer nog ihåg fotboll nog. Det var Folkpartiet va? Ja, det var det. Eh ja. uh, och bara propagerade då för, för språk, språktest och mer minsta rätt heter det ju. Och då fick man en enorm hatstorm emot så när man menar där folk menar på det att de så var emot det, att det är ju rasistiskt men det är ju inte rasistiskt det. Det det är ju självklart att man måste kunna uh, det här landets språk så dominera i det landet om man det kommer till till exempel så eller också kunna svenska när du när du av ja, Italien kommer hit när du bosulerar i svenskala. Att jag i USA har väl några slags ä, tester också, vet du, innan medborgarskapet. Ja, vad har du menar du? Ja, de har det. Ja, absolut. Du måste kunna berätta, äh, du måste kunna berätta lite grann om den amerikanska historien till och med tror jag. Eh, äh, för vad att vad så? Jag håller. Man måste kunna lite grann om vem vem som är president och, och liksom man måste göra vissa tester i USA för att få det här medborgarskapet. Det, det stämmer va? Eh, allmänt sett så är det det. Och så kollar de upp väldigt noga också vad vad man kommer ifrån och vad man har blivit dömd för och såna grejer vet du. Ja. Just. Jo, men det är viktigt att jag tycker man skulle göra samma sak i Sverige. Det är väl många andra uh, länder i, i i EU som skulle göra det. Ehm, uh, Finland har ju faktiskt en väldigt blå integrationspolitik. De släpper ju nästan ingenting in där enda bollen så att ja, det var lite inte många som släpper in i alla fall. För kalle var några 100 eller nåt så här. Ja, det blir ju ingenting att göra för Sverige eller eller ett land till exempel. Och Tyskland är väl det landa två Sverige är på andra plats i Europa och de landet som släpper in invandring. Så Tyskland är först tror jag på den. Ty punktet. Tyskland har ju flera miljoner med turkar, vad har de med det? Ja, ja precis. Aha. Det har gått så långt att att det finns ett turkiskt parti i i Tyskland. Aha. Sen uh, alltså dit då lite nio mömmelsvatt. Ja, det stämmer. Eh, då röstade 3 300.000 turkar röstade på det här partiet då. Undrar hur det ser ut idag. Har du tänkt på en sak att Tyskarna har behållit den här örnen som som eh som tyskarna nationalsocialisterna införde alltså. Eh, eller har de haft den här örnen hela tiden? Den där örnen. <här> Eh ja det är väl en fråga som jag tycker att någon lyssnar. Det kan ni gå in och ta det om för oss tycker jag. Men är örnen Jag vill uppta upp det på telefonen på till jobbet sen mot dig okej. Örnen som som finns i den tyska riksvapnet där alltså har den varit så att säga i, hela tiden i, i Tysklands historia eller eller eller var det var det nationalsocialisterna som införde den här örnen? Eh äh, jag tror att det var nationalsocialisterna som införde den men jag är inte säker. Nej. Så Nej. jag ska inte uthålla bomb tack ja inne jag är inte hundra på det. Nej. Men jag alla fall jag är med i EU valet, vi har ju det med ja. vi har ju fler partier kan man säga så att säga att du har vårdar ja. för partiet lite ja. Jag tycker inte sant det, det men de här skolfrågorna det har det inte med i valet då men Folkpartiet har ju relativt en profil sälla så i alla fall sen Jobbjörklund kom tillbaka som som partiledare för Folkpartiet såo för att förklara för statsöverpartiet som, som har satsat så mycket på skolfrågor och det är ju den frågan som de har förlorat mest på. Jag kan snabbt det är det som är så väl att det är chockat i att förpartiet vill upp och ut ur den svenska riksdagen i år. Jag ska bara säga en grej på 5 sekunder. Alltså på Sveriges radio på Sveriges radios hemsida så kan du gå in på någonting som heter kaos i klassen och ladda ner det. Och det du kan lyssna också på lärare som berättar alltså hon hade sam, hon hade delat ut uppgifter till eleverna och de gjorde såna här svalar som åkte upp i luften och de satt och lyssnade på eh, musik i hörlurar liksom och så sas att nu får ni lyssna på mig och håll käften kärring sa de till henne liksom och det heter kaos i klassen det är ett reportageserie som Sveriges radio har gjort om kaotisk situation i, i klasserna och i de här i de här förorten som finns runt storstäderna där är det ju som mest besvärligt i, i klasserna alltså de lyssnar inte på läraren om de säger hans Jag tycker man kände jag det från det förra lördagsprogrammet. Jag tror det var 2 på 2 faktiskt. Carlos i klassen heter det, man kan ladda ner och sen kan man lyssna också på intervjuer med lärare och en lärare som heter Gunnar där till exempel så var det en kvinnlig lärare och hon sa att hon sov inte på nätet och de kallar henne för kärring liksom och jag menar hon måste ju lära lära dem de måste ju lära sig någonting va. Sitter och lyssnar ja. på musik i hörlurar och såna grejer det funkar inte alltså måste koncentrera sig på sina uppgifter de ska kunna bli någonting vet du. Ja tränar fram då så ska jag vinna albra efter tanke eh, ta tillbaka det om att eh Miljöpartiet tittar på miljöpolitik för det har de faktiskt. Jag har i alla fall lite en artikel framför mig som är skriven ut om Helena Eliander, miljöpolitisk talesperson eh, för Miljöpartiet. Eh, det är också en artikel inför i intervjuval som skrivs i tidningen i veckan här. Eh hon tar ju bara upp det här med med miljön, bara det här med haven, med överfiske, övergödning och miljögifter, det är ju en samma utmaning för våra hav. Det går väl med eh Miljöpartiet och riksdagsledamoten Isabella Lövin har under den här valperioden framhållit rika arbetat med att reformera EU:s fiskspolitik. Men det är fortfarande så jag då att, att Miljöpartiet har ju tappat i en gång i tid så var de väldigt väldigt miljöinriktade eh man då de senaste 10 åren tillbaka då så så eller kanske lite mer än så så tycker jag att det verkligen har förändrats väldigt mycket. Men det tar man väl fortfarande fruktansvärt extrema när det gäller miljöpolitiken och när de fortfarande gör vissa saker att när man när de väl kommer med ett det måste jag säga ärligt att stämma så när det väl Miljöpartiet kommer med ett bra förslag så är det helt så är det helt uppåt vägarna hur bara ska kunna genomföra det här förslaget. Det här med källsortering till exempel det hade man ju inte förr i tiden man stängde allting i soporna rubb ja. stubbar. Ja, det med källsortering är ju bra på ett vis på samtidigt ändå inte där blir för mycket krångel tycker jag det där. Ja, folk for, folk slänger fel också. Ja, just absolut. De, de flesta personer om vi pratar ju Sverige då. Eh, de håller ju inte på med källsortering. Och slänger fel. Det är ju många som inte sysslar med det utan många tänker sig liksom, ja, ah, det är inte hela världen om jag slänger det och det där och det där, det. det är ingen som märker någonting. Men det är ju ganska grova böter på med slänger fel om man blir upptäckt. Ja, de slänger fel alltså det det ja. det blir blir felsorterat som det heter va. Det blir det. Det finns som kallar det sopspioner hur man nu har kommit på en sån intressant uppfinning väl. Eh det är ju folk som springer runt, eller en del går ju runt och kollar sånt, eller en del Okej, förr lite ja lite skönt eh, lite eh, lite skönt samt uttryckta civilpolisen och det. Ja, ah, jo. Eh, de kollar ju lite som lite ja näring eller kollar en, lite grann så att folk slänger sopor på rätt ställe. Jag läste faktiskt om en ganska skräckexempel. Det var en kvinna som slängde, jag eh, vet väl typ 5 år gammal i alla strånder. Det var en kvinna som slängde en stekpanna på fel ställe på en sopstation. Ah. Jag vet inte exakt vart det var men det någon år någonstans i Sverige och fick böta ah. 9000 kr för det. Ah. Ja. Ja. Kommer nog åt. Ja, jo det stämmer. Ja. Det är ganska illa faktiskt där. När det liksom att och och och så finns det folk som kommer undan med grom i sander och, och behöver bara betota typ en 6000 eller någonting sånt. Hörrär, nu nu måste jag komma ut här. Vänta, vänta. Eh vänta, nu är vi hos ute på Stockholms Närradio 88 MHz så det är alltså Järlhornet Sverige vakta ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Dagens datum är den 24 maj 2014. Vi sänder bara lördagar mellan 18.00 till 18.30 numera. Och vi har med oss Karbstrypande här som tar upp lite grann om Europavalet också. Vi har alltså en sändning nu fram till klockan 18.30. Och det är alltså kulturföreningen Järlhornet och det är då box 420201. 126 12 i Stockholm 42 021 126 12 i Stockholm Och plusgivirkontot vi har är 634 252 1 Och vi har då Skype här Dala Gunnar och telefonnumret hit är 02 25 60 143 Du tar upp det här med Europavalet idag Ja det gör jag Eh jag kan bara dra lite kort för lyssnarna ni som inte har internet eller på något så. Nej men jag kan bara dra lite kort vad det handlar om hittills då. Nu är vi ute på Stockholms det här radio. Ja. Och ja, jag kan bara ta upp lite ja. grann. Det igen. har ju övervägts. Jo, programledaren har ju övervägt eh en del utav de partier som ställer upp i EU-valet. Vi har ju tagit upp det det inte vad ska man säga? Extremarpartiet Feministiskt initiativ. Jag har ju tagit upp deras eh vad ska man säga? eh uh, punktprogram då. Där bara man landar skriver att eller och uh, eh uh, vad heter det om man, man vill ha uh, man in, vill in föra månggifter. Man vill inte att några utvister ska få komma i Sverige överhuvudtaget oavsett vilka grova brott personer har begått. Ja. Eh nej men det är sant. Uh, ja, och ja. Man vill dessutom om hur den nu ska gå till eh uh, skapa ja. ett tredje kör. Ja, ja jo det ska eh hur man nu har tänkt sig det som jag såg upp i förra veckan tror jag i alla ordentlig där var väl stämte jag sa då åkte ut det att eh, då de tycks ha en partiledare som eh, så anses det förstå ju en revolution men då har väl tappat i flaskan lite för många år. Det här med hennes alkoholbehandling verkar ju varit rätt skönt och det inte ja. gick ut på att hon skulle sluta på skarlåset och det, det verkar då de göra på varenda bryten som de har haft sedan start. <laughs> ja men vad kan du börja fördera på om den alkoholbehandlingen verkar ha fungerat och om de har och om och övergått till något helt annat då när de har när de tunga droger kanske har ersatt alkohol istället. För att efter att ha läst feministiska initiativteam på specialte en artikel till exempel en artikel som jag framförde nu som heter FI på stalk frammars där är det är två unga flickor som ställer upp på bild alltså att de inte skäms alltså och ställer upp för ett parti som är så fruktansvärt extrem. Jag läste en kommentar eh, till den artikeln här om dagen. Jag minns inte vilken artikel det var men det är det feministiska initiativ. Där var någon som meddelade på att feministiskt initiativ det jag för vänster var Eh uh, ja, att det är Vänstens svarta får. Vara någon som anser så att då. Och jag kan hålla med där för att uh, jag tror inte ens att Vänsterpartiet vill tå feministernas initiativ med tåg trots att de har en partiledare som av egong har lett Vänsterpartiets stora folksinte. Det är väl mot tal om vissa saker som är gemensamt där. Det är ju som jag sa ni som inte har hört gällar ordet via internet. Jag kan väl dra lite kort att jag har gjort en jämförelse mellan Alla partier i den svenska riksdagen utom Sverigedemokraterna inte inredda men alla partier från Kristdemokraterna då var försökte vart väldigt tyst då i EU-valet. Jag trodde jag vet inte om de mest stod upp. Eh uh, i alla fall då att säga från Centerpartiet då på våra bollars sidan fram till Miljöpartiet på våra vänstersidan då så kan man se en röd tråd i hur man nu ska uttrycka det, så går igenom alla läsade partier och den röda tråden heter då att man propagerar för att man måste gå och rösta i EU valet vilket jag tycker är helt rätt. Men jag tycker att jag tycker att jag hör riktigt sån personer som anser att EU-valet inte är någonting att bry sig om. Men det är ju så att det finns ju folk som inte har så koll på god koll på EU-valet och kanske inte väljer att rösta på något av det. Men vad ska komma ihåg att EU-valet är ett parti som ja, kanske inte riktigt lika viktigt för Sverige som riksdagsvalet, men ändå är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. För att precis som många representanter för bland annat Socialdemokraterna och Centerpartiet säger då att man går och röstar på grund av att man väljer vilket Europa man vill ha. Och struntar man i och röstar så blir det en blank röst. Och det är vi... inte bra för demokratin, det håller jag med om. Hade vi inte folk om röstning också i början på 2000-talet om EMU va? Hade vi ja. inte det? Jag jag bodde i Säter vet det jag det blev vet trugg jag hade nöjt i EMU vad är för mig. Ja det var det var en folkomröstning om om vi skulle ansluta oss till den här den här valuta valuta heter det det EMU heter ja, det. Ja. Jag och Göran Persson så nu la könda ut ja, uh, uttrycken i tv ja. på kvällen där att ja det var ju fruktansvärt skokigt att det blev så här och då får vi väl ha en ny folkomröstning år 2013 och se om det blir ett ja då. Så ja, ordade på fullast allvar Kjell och Lystron att han hade sagt ju om det blir inte trugga rundan ja, och ja när det handlar om att typiskt sett så att hur går det för den här valutan gjorde då? Den är rätt svag va? Ja, det verkar så då. Ja. Vad som var så förut är att att alla på de här partierna som ja på det borgerliga bolleringen och vänsterblocket tycks ha en tydlig gemensam sak i det här EU-valet och det är att man ska gå att rösta EU-valet för att man ska vara en motpol och citera mot till rasismen och stoppa de högerextrema krafter så fick förvinar stöd ut i Europa där det sagt utav en representant för feministiskt initiativ. Men denna, detta detta uttrycker denna inställning går ju rakt igenom alla partier bland annat, ja utom Sverigedemokraterna då i riksdagen men eh folktpartiet har ju eventat uppe en person vid namn Jaskenko Silimi Selimovic som är kandidat till Europa men talandet har inte tagit upp det men de får något att rösta på nationalistiska partier i Europa och att man ska stoppa dem. Samtidigt kommer han själv från ett nationalistiskt land, det vill säga Serbien. Och man kan skulle kunna säga att han säger emot sig själv här lite grann det alltså. Han är ju från ett ett land som är väldigt nationalistiskt. Ja. Och han ja. vill då vill inte och han har borde ju inte vara jag ska inte säga att han är en förrädare gentemot sitt sitt hemland men Jag jag är väldigt förvånad över att han just han står och säger detta. Och över USA bombade ju sönder delar utav Serbien och Serbien får ja. ju betala själva reparations. Det var ju USA som har förstört delar utav Serbien hjälpa till och, och betala reparationerna va? Ja, absolut absolut. Finns... USA har ju så har ju förstört stora delar utav Serbien och ja. USA är faktiskt det land som var mest drivande i att Kosovo skulle bli fritt. Ja. Och det gjorde ju att alltså USA var inte ondtygt i serbiska ögon inlandet, då blir ju andra mindre ondtygta efteråt. Där. Så, så det är ju faktiskt över så som att det ser ut så att så att Kosovo blev fritt och det tycker jag rent ut sagt eh väldigt illa faktiskt. Så ska inte lägga säsong och det så skulle jag tycker inte jag. Men Serbien har ju höga kostnader för att re reparera det är många jag har sett bilder från järnvägar där nere och där ser man fortfarande hus i närheten av de här järnvägarna som fortfarande är tra trasiga. Ja. Och här när det gäller det här som jag sa förut, det här, att, man ska gå, att det är många som tycker att man ska gå och rösta för att motverka så kallade rasistiska krafter. Måste... PIT och tidningen som för övrigt är socialdemokratiskt, ja. uh, det häromdagen stod en artikel där den stod så här, om EU, att de främlingsfientliga och högerextrema krafterna runt om i Europa växer sig starkare i ytterligare skär att rösta om det vill se ett mänskligt och humant Sverige. Eller i Europa men ja eh om du inte nyttjar din röst så innebär det att någon annans röst väger tyngre. Det håller jag med om. Men det man säger här i den här artikeln Sophitiotin säger det är ju det att man propagerar istället för att obönskt och ickehumolt ropa eftersom oh, framförallt ett antidemokratiskt i Europa eftersom man anser att rättasatt ett väldigt ensidigt Europa. Vad menar jag då på då att det är skillnad att gå röst om och vi ser ett mänskligt i Europa att motverka framfusiga krafter. Samtidigt så är det här den tidnis som, som står för alla människors lika värde, men då de blir det visuellt väldigt klart och tydligt att de inte gör det här. För att det är en mänsklig rättighet att vara främlingsfientlig om man så vill. Det är en mänsklig rättighet. Ja, nej, det är man är man är alltså inte främling, man hatar inte alla. Ja, men precis. Man kan inte, man kan man kan man, man kan vara emot massinvandringen till exempel utav ja. ekonomiska orsaker också. Ja, att det att det kostar att det är högt extremt men de har ingen aning att detbete på sätta på ja, det ja, Nej ja, men de har tycker om, om man tycker att det kostar för mycket till exempel då har ju inte någonting ja, med etniciteten att göra då ju Nej, det har det, då gör ju en gick ju då bara vad man vill se till att det, landet som man bor i inte blir en sämre ekonomisk kris eller nåt. Och Sverige är ju faktiskt så vi var inne på tidigare ett utav de länder som har de största statsskulden till EU. Man kan inte ta emot fler än man kan klara av och det är alltså det gamla klassiska som vi hade redan på 80-talet i Sverige att vi hade alltså arbetslöshet och bostadsbrist och den har vi fortfarande alltså. Absolut. Eh, Folkpartiet eh, menar ju också för övrigt om önskar åt olika andra partier som har varit inne på det här så är det ju det att de menar ju på att att det är många som allt fler partier verkar spela på den populistiska plånan halvåt del både vänstern och höger tycker jag senko Silemborg och jag håller med det gäller Folkpartiet också faktiskt för att de spelar ju själva på den populistiska plånan och man ska ju komma ihåg det här när Folkpartiet körde den här grejen med språkkrav. Jaha uh -huh. språktest som vi var tvungna att göra redan tidigare innan klockan 18:00 här. Och det var ju ett ett utspel där visst när man upptäckte då att Sverigedemokraterna gick för röste att vad då vill att det skulle plocka upp så lite röster där. Jag tror också att det fungerar bättre i skolor som inte har så mycket invandrare och det det fungerar mycket sämre i skolorna i de här förorterna där det är ett fåtal av svenska ungdomar där är det alltså större problem i skolorna. Absolut absolut. Det är ju många invandrargrupper som inte kommer överens i i oskolan. Det är nästan inte några svenska och vita människor överhuvudtaget eller väl icke vita människor som kallade icke vita invandrargrupper då. Eh, men som till exempel det här med att uh, det är fortfarande det är enorma konflikter i Hemländerna för att många politiskt korrekta människor inte förstår det här. att till exempel att sunnimuslimer och sciamuslimer är oföranbara där i pösten. Ja, och så och så kan man få för sig att sätta uh, representanter för dessa två uh, för dessa typer av muslimer i i samma rum på en flyktingförläggning till exempel. Men de måste ju lägga ner konflikterna i hemländerna måste ju läggas ner när de kommer till Sverige alltså. Okej, inte fortsätta med de konflikterna här. Vad gör jag då? Problemet är ju det att politiskt korrekta krafter så är det tror jag, att så fort man kommer hit så glömmer man allt det. Men nej, det gör man gör naturligtvis nej, inte. Nej, nej, nej, nej. Det är så djupt rotat och det är svårt för många politiskt korrekta människor att de förstår det här i Sverige. Utan de försöker så är det att de vet mycket väl vad det frågan om att välja att blunda så torle. Vi hade redan på och, redan på 80-talet hade vi alltså demonstrationer på Sergels torg i Stockholm för och så var det emot kommunivet och de börjar fightas med varandra med knivar och allting blir kaos så att ambulanser. Alltså det var ja, ju på redan då. Ja. ja, för jag emot och sen var det liksom men motdemonstranter dök upp med knivar och så blev det full slakt, små och poliser och ambulanser och knivskurna människor liksom. Det var ju katastrof i Stockholm för, på 80-talet där ju. Ja. Just. Det, det, det blir ju faktiskt lite konstigt det då om man liksom ja, jag förstår vad du menar. Det. Ja. Så att Jag sa när har vi ju tagit upp lite grann om Vänsterpartiet som vi sa eller det rätt som jag sa men det håller ju med med det de angår åtminstone helt fel att, att det är bra att Vänsterpartiet eh vill att vi ska gå ut och rösta men det är också ett utav de få saker att inte som är bra med partiet inför årets EU-val. Men det är ingen folkomröstning vill de ha. Nej, nej det är nej, precis som jag sa. Det är ju det som de sår och ting som är ett utav de få saker att inte som faktiskt är bra med, med Vänsterpartiet och jag är ju antikommunist så jag jag håller inte på Vänsterpartiet för jag kan väl säga att på den punkten så tycker jag att Vänsterpartiet är bra Jag tycker det är några andra saker och ting som är bra närligger ju infrivalt men jag har inte hittat någonting än, i alla fall men om man om man om man, man inte läser ihop precis allting som står i partiprogram för de två veckorna så att om man ägnar lite tid uh, och och så och går igenom partiernas program alltså det tar ju lång tid att gå igenom varenda parti alltså men det, man hittar alltid lite grann, lite godbitar så att man kan inte dra alla partier över en kan man säga att liksom alltid dåligt med ett visst parti utan nej, det, det det finns det det är ju, ju stolligt att säga att och till exempel det finns garanterat bra saker på äh. vänsterpartiet också äns också som Gud förbud att jag säger detta så jag känner oss att få säga att men Lars Olje hade faktiskt en bra sak under sin tid som partiledare för Vänsterpartiet. Alltså. Och där var det här, det är ju valt att göra på någon han, han uh, var ju väldigt inne på det här att det här var att man skulle st försöka stoppa försöka införa ett alternativ till fildelningen i Sverige. Okej. Okay. Och det det håller uh, han vad uh, menar på det att att man skulle köra någon sorts man skulle ta in någon sorts bibliotekar biblioteksvariant på fildelar att man fick låna ladda hem, ja låna man man kan jämföra med ett lånekort som man går till biblioteket och så får man låna en bok där och så har den kanske under en vecka eller kanske en månad också så får man lämna tillbaka ja. precis så skulle man göra när man laddar hem en fil man skulle hålla någon typ av grej som man ja jag vet inte om man skulle sticka in den i datorn eller någonting så någon koder någonting han och han får ladda ja så skulle man få ladda hem den filen eller musikfilen filmen skrubba kvar och få den kanske Mona och sen så skrubba alla tillbaka det. Ja men det har så Ja, men Lars ja, men det, faktiskt måste så. Lars Åler är ju riktigt hycklare va. Han har, han har sålde sin bostadsrätt på Ringvägen för kanske 3-4 miljoner kronor, men om man är ledare för ett socialistiskt parti så ska man väl inte bo i en bostadsrätt som är värd flera miljoner kronor. Nej, absolut inte om man är ledare för ett kommunistiskt ja. parti. Det ska jobba i verkligheten då. Så så påstås ju vårat arbetarparti också. Vad tankar på vad det är så likad och håller på med. Eh Jonas Skörstedt har ju tagit överstället från att ja CD eh Vänsterpartiets eget ungdomsförbund vilket jag tycker är lite märkligt. Jaha. Men samtidigt så tror jag att eh, det är struntprat det han menar inte vad han säger. Han, han tar överstället i full nåt. Jag är helt övertygad om att det är valfläsk och det är klart det är valår hade inte varit Volvo hade han inte tagit avstånd ifrågasat Lars Ohde mot hans förtid han hade ju stött det universella utåt det jag håller med om alltså socialismen va det är det här med att kapitalismen till exempel som moderaterna förespråkar det är det som liksom högsta hög, högsta möjliga profit med största möjliga vinst va Ja det är ju inte men det är ju tråkigt Och att det var det det är ju absolut ingenting att ha en, en massinvandring till ett land med för att arbetsgivarna kan välja och raka alltså och och även till exempel anställa människor på del till exempel vid Öresunds transport nu ska det bli tågstrejk i Skåne här för att de vill ju de vill liksom säga upp sin fasta personal och, och massa personal ska få jobba deltid. Det går inte att leva liksom på att jobba bara kanske 4-5 timmar per, per dag. Det du får inte ihop någon lön då vet du alla funkar inte. Men sen hörde jag så vi var in och få också in inom inom redaktionen så att det började över Stockholmsradio att det här var ja det är intressant att stå upp där med moderaterna att eh Fredrik Rainfeldt har ju sagt eh, ja verkligt förankrat tillståld eller gick ju verkligt förankra tillståld har ju sagt att det kommer att ta alls kost alls så mycket pengar att gå ut och det Eh jag tror att det är, som jag sa tidigare här i programskrået att jag tror att det är skrämselpropaganda det är skrämselhyppropaganda från honom att man att man försöka att försöka tuta i folk någonting som delvis är sant men jag tror inte att det är så att det skyljer sig att man jag tror inte att det kommer att kosta så fruktansvärt mycket att gå ut i EU som han påstår faktiskt men det är klart att inte han vill att Sverige ska gå ut ur EU det är inte så konstigt Kan man inte samla in namn namnunderskrifter då så att det blir ett så stort antal så att man måste ha en ny folkomröstning om EU, EU. kan man det Eh uh, kan man samla det in. Det måste ju gå vad som du kör så där förut där att att då måste man ha folkombröst ju och någon konstanning så får vi nästan inte ha folkombröst i Sverige. Ja, de är bara rådgivande också så där. Ja, men Sverige svensk... att vi vi vi får inte ha råd på utav att som till exempel Martin Ågord på afton dåligt tror jag ska inte ens citera honom och det borde jag inte göra. Men jag har själv sett i andra att citera honom men det är det att oh. han sa ju säga att att det är inte demokratiskt med folkombröster. Vad är väl för 17 är ett utav de bästa exemplen på att ett land är för är demokratiskt och var för folk. Om ja, du stöd. kanske menar Sjöbo där, vet du då. Ja, men jag, jag syftar inte på det. Jag syftar på det där han uh, kollektivt med minoriteten. Ja. Eller, när när när sen sades slåssade nej till minoriteten och de mera har på att att han tyckte inte att det var demokratiskt med folkomröstning. Men å andra sidan så har ju han han så jag var vad man vill om om Aftonbladets chef och aktör Jan Helin där men han är faktiskt inte svårt på den punkten. Men han värderar att anställa en person som Martin Ågord som i princip påbetor på för att få provocera folk och skriva en massa bullshit i princip. Alltså det är ingen hemlighet att Aftonbladet har tappat många läsare de senaste åren. Jag tror det är de senaste 4 åren så att Aftonbladet har tappat år ja, 60 ut av sin lönesäkerhet som du får. Ja, dagens vad, ja. vad, vad vad vad gör man då? Då måste man anställa någon idiot. Och vad gör man då? Jo man anställer en person som Martinago god va. Hur många hur många hundratals anställda har inte fått gå från de här stora tidningarna det senaste 2 åren, vet du? Jag har du ja. läst Ja, och sen vad har... ja. det du såg, det var inne på Svenska Dagbladet va. De har de har dragit ner med vare vare var hundra anställda någonting så där, vet du nu. Ja. Och och vad vad gör Svenska Dagbladet då? <laughs> Ja. Vad vad gjorde de då vet du vad mina? Och det är ju det är ju nu det är ju alltså Saran Ismael ju. Ja. De. Ja, det är ett bra bevis på att de verkligen är despråta. Han är ju också en sån där person som vill bort har betolt för att för att skriva en massa dumheter på sånt massa dumheter. Polerar inte. Sen ska dagbladet är ju en oberoende moderat tidning som det heter va? Ja, det är Diana är också där vad jag vet. Det värsta är ju att de här de här tidningarna är ju så politiskt eh, ja, oberoende liberal kallar de åt exempel, men de liksom de är ju liksom Uppsala nya tidning till exempel är ju liberal. Ja. Och vi har ju då Aftonbladet skriver en socialdemokratisk tidning, är mer eller mindre. Ja, de de de säger det ju. Ja. De som jobbar där, de har ju liksom de de som jobbar på de här tidningarna, de är liksom vänster åt vänsterhållet ju. Ja, och det är därför att se ut som det gör i Sverige då. Men alldeles ett liknande utom vi hade haft den och så kallar det 68 höger. Hade du aldrig nå mer? Alldeles ett liknande ut också fast på ett annat håll och så. Vi har ju Piratpartiet och Junilistan till exempel. Finns de kvar den där Junilistan nu? De är ganska svaga så då. Eh, Junilistan finns kvar och de ställer upp i, i EU-parlament eller EU-parlamentssvalet. Men sen om de har kommit så vart jag tror inte att de har gjort det faktiskt. Hur blir det med Piratpartiet då? Eh uh, ja just det, ja. Piratpartiet ja som har peka finger åt Sverigedemokraterna och även åt SVP den senaste veckan här. Jaha. Eh uh, alltså ja jag jag måste säga att Piratpartiet eh har fattat saker och så är väl Piratpartiet en stark anhängare utav EU eller de inte det? Ja, jag har inte satt mig in riktigt exakt men men jag har förvat mig det faktiskt. Och jag jag måste säga då att kråtpartiet är väldigt bra på att anklaga vissa andra partier för att vara enfrogepartier när de själva är ett enfrogepartier. Eh och de har ju i princip bara enhet på frågor och det gäller med findelingsgrejen. Ja, men... så har de ju ingen riktig politik faktiskt. Nej. Eh men jag håller också med Miljöpartiet eh vilket jag står för och de, de har ju faktiskt eh, jag vet inte vad som har tid är i santingen här att miljöpartiet är miljöpartiet vill komma med en bra grej för att minska vissa miljöproblem så går det inte att i alla fall föra förslag utan då eftersom lösningen på att genomföra detta förslag är så helt upp mot väggarna så skulle genomföra. Det det finns ju mängder med exempel på när de har kommit med rent hutlöst så sett att lösa ett problem på och över 12 av köft och jag säger så här, varför byter inte Miljöpartiet namn till Flamspartiet istället? Ja men de har ju ingen riktig politik. De var ju också ett enfrågorparti egentligen. De tror att det alltid går att lösa med att man räddar miljön, men det är ju helt fel. En del utav det går och går att lösa, men det är ju långt ifrån. Ja, de, vill alltså. de vill öppna gränser också. Ja, då vill de öppna gränser och då vill de ha fri invandring. Och sen så vill de att de ska äh, allena ja, jag har tänkt på det med prostitution som andra världens all styrke jag menar jag såg någon debatt där var någon galen miljöpartistkvinna sådan då som propagerade för att man skulle man skulle sätta med krafttagare som så kallar torskar som som går och man, och hon propagerade för att det är hemskt att alla kvinnor som prostituerar det är hemskt annars så ringde två kvinnor in till programmet där kan andra tog vårt program i assorti Uh, som menade på att de hade valt yrke frivilligt och de trivdes med sitt yrke. Nu kan man ju alltid diskutera hur många prostitutéare som trivs med sitt yrke. Ja, det finns så. Finns... Ja, det, det, det är klart att det finns. Ja. Och miljöpartister väl håller ju då att ignorera de här två kvinnorna totalt. Men alltså, felet, felet med prostitution, eller fel, fel och fel, felet om att försöka komma åt prostitutionen, felet är ju att man angriper prostitutionen från fel håll. Barnö kemiläsare är ju bara de som köper sex, men kemiläsare inte de prosterade. Det är många kvinnliga studenter som har dålig ekonomi helt enkelt. De har ju den här studiestöden va och och ja. det är svårt ja. att hitta med ja i alla fall de måste ju och fnaska för att få pengar liksom och det är sina ja. sina dyra studier alltså för de har ju så här låga vad heter det C CNN eller vad heter de där? allt ja, vad det var de låga studie på Engelborg tror jag. Ja, ja, det måste man de ja. hitta på någonting för att det är stora problem men, till men, exempel. Men, samtidigt så är ju helt klart att studenter ska vara potentiera sig. Ja, det förekommer i Uppsala jag läste det. När man ser det är ju helt fruktansvärt. Så går inte beva vara. Det måste vila poliser som spanar nu för de sitter på de här krogan och försöker raga karlar liksom och sen åker de hem till tjejen och. Vad låter det som sagt? Felet felet är inte torskan utan felet är att det finns att. Eh alltså man, man vill försöka stoppa prostitution genom att ta bort torskarna men problemet är ju då att prostitutionen kvarstår ju. Man måste slå. Felet är väl att man väljer torskarna på grund av att de är enklast att komma åt. Det det var det som är orsaken tror jag till att man väljer just de här banderna. Man det blir ju lite diskriminerande då tycker jag för att det finns ju män som inte kan få sex på något annat sätt. Ska man stoppa männen från sex då? Ja. Så det är ju blir för det motsäger ju nåt hur vi ser helst att det finns kvinnor som får illa och blir misshandlade till och med mörda eller. Det, det är farliga. Ja, sånt, det det är ju hemskt. Det är ju helt hemskt. Och, och många av de här tjejerna vet det är ju då från andra länder också kom hit och fnaskar ja. till Sverige till exempel. De har ofta miss Ja, och missbruksproblem ja. också va. Ja. Jo, på. men då då är det liksvart. De de lägger ju försöker man inte stoppa heller va. De är människor som står och säger att de behandlar alla människor lika väl. Det, det gör de ju inte alls på politiskt korrekt avlägset exempel moderator Fredrik Ramfellto och Susanne åter. De värnar ju inte om alla människor likvärdigt. De struntar att det. det är bara pengar pengar pengar. Det är klart som sjutton 17... att Ja, nu tappar jag två det var så. Men vi har ju flera partier också som som ställer upp i Europavalet. Fast du har du har inte fått några valsedlar från uh, vilka nu bara. Ja, just det, just det där stämmer. Eh, jag uh, hade vilka vilka partier har du fått två sedlar ifrån? Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och SD och de andra har jag inte fått komma på idag. Ja, jag fick aldrig. Jag hade jag hade bara fått ifrån Centerpartiet, Folkpartiet. Eh uh, Och SD. Eh, uh, har ja, Kristdemokraterna eller fått det förlåt så SD. Uh. Men jag hade tack och lov inte fått för Vänsterpartiet och tack och lov inte Miljöpartiet. Det har varit totalt miljöslust för dem att skicka ut våsyrar tyvärr för alls längst med papperskorg direkt alltså. Ja, men vart tog de vägen då? Var kan ja, du? De, uh, du vill optimera för förskol. Nej men du <laughs> nej, jag har jag fick ju rom inte. Nej du och jag har ju inte fått från alla partier alltså. Nej. Kan det vara något så. Vi lägger vi lägger ju inte föra i då heller. Jag menar i vår är ju sista dagen som man mm. som man ska gå och rösta som man går gå rösta. Men jag måste faktiskt upp och har lustat att oavsett vilket parti ni röstar på går rösta. Uh, utöta är demokratiska rätten att rösta. Fram till svar. Men för allting i vår band, för Gudskull går inte på det här struntpråtet, det antidemokratiska skitpråtet om att man ska gå och rösta enbart för att stoppa så kallade främlingsfiendliga partier, Nej. utan man ska rösta på oavsett vilket parti man röstar på, rösta på det parti som ni känner tillhörer till. Man röstar på, röstar på inte på grund utav något sånt, utan röstar på på en annan fråga som vi tror på. Det de kallar för förämlingsfientliga partier det är alltså fosteländska eller nationali nationalistiska partier som först och främst värderar om sitt eget land och och och, och att det bästa är bäst för sitt eget folk och sen, sen när det egna folket har det bra så kan man kan man hjälpa andra länder och så va. Absolut. Ja, men jag liksom det är intressant att det, om man pratar Sverige de, de politiker som är politiskt korrekta och även etablerad pier komedia. Man hackar på folk som exempelvis men... Sverigedemokrater och och, och och och man hackar på folk partier som Sver Sverigedemokrater och Sveriges parti och anser att de är högerextrema och främlingshjärtade och rasistiska vad det. Ja, det är fel. Men man, jo, men vad struntade i fullständigt i det som händer i Turkiet. I Turkiet finns det ett nationalistiskt parti som sitter i, i regeringsställning, vad jag vet. Ja, just det. Så som som samarbeta med regeringen och till och med är en del utav regeringen. Turkiet dömer man inte ut, man dömer inte ut Turkiet för att man, som är ett rasistiskt och fascistiskt parti, då är det helt okej. Okay. Men det vill man in, ända bero på att det är massa muslimer i Turkiet då. Och... Man har ju försökt att skilja skilja bort eh, religionen från politiken, men tyvärr så vill man införa mer religiösa lagar i Turkiet nu, att det går ett fel ja. håll, det går åt fel håll där. Ja, och så ska och försöker Turkiet bli medlem av EU, Jag undrar om de ska lyckas med det, ja. Då blir vi fortfarande ute upp till de så kallade mänskliga rättigheterna. Det, det det är så alltså, här, hör det så här, hörr hörr. Det är sant i hela världen som blir upp till mänskliga rättigheter. Det är så här att en, en, en del av Turkiet ligger i Europa, men jag tror att det mesta utav Europa eller mesta utav Turkiet ligger utanför Europa eller är det inte så? En del utav Turkiet ligger inne i Europa. Ja, en väldigt väldigt liten del i så fall, fruktansvärt lite i så fall. Eller ligger det inte Turkiet ligger igen. Turkiet ligger väl delvis i Europa, men men en större del utav landet ligger utanför gr gränsen till Europa, ja. Ja, men det är ju lika fel som att Iceland är med i Europa. Eh antingen ska ett land finnas i Europa eller så ska jag vara med i EU i så fall eller också om det inte finns i Europa. Och har sett om det är delvis eller inte har oss, då ska ni inte vara med i EU. Det menar det ju, du menar att Iceland deltar i Europa med Melodifestivalen varanda år. Ja, det är ju fel då blir det SMS, det blir med, i EU. De ens, med i Europa. Jag kan säga också att vi kommer strax att lämna Stockholms närradio och det ansvarar utgivare Gunnar Andersson datumet var 24 maj 2014 vi hade dels karpstripan och fast kunna lyssna bas via internet så kan ni besöka svergekanalen.tk och jallarhonet.tk live sändning varje lördag från 16:30 men vi kommer strax att lämna Stockholms närradio ja, och vill ni lyssna så går ni in på lasso 2 sidor i programlinan om ni så önst. För Var... det är ganska fort det går in på låt att läsa två sidor som startas programmatiskt vi kan höra direkt då. Vad vill ni Centerpartiet i när det gäller Europavalet då? Ja, först då framställ om u då <laughs> ja, var 17 vill dem egentligen är det då att eh uh... jag såg att vala jag såg att stor valafisk förresten här utanför Lensreg 270 här uppe med en stor bild på Moritz Paulsen nu är det eller Folkpartiet där va ja, hon hade ju inget till gått att säga i dag i dagens media om där det är EU-debatter, den slutdebatten i, i, inför EU-målet som hölls igår och var väldigt arg på SVT utanvarande. Jag jag har läst alla ju artiklar men jag förstår ha, inte varför riktigt. Har inte hunnit bytt parti. Hon var med i ett annat parti förut. Var var, var det? Var det sen? Hon var med i Socialdemokraterna då. Ja, har så var det. Ni gick över till Folkparti uh, Folkpartiet då eller danska okay, sånt där. Ja, okej. Okay. Okej. Eh, uh, men jag fattar inte varför ja. hon var så ihjäl nu. Jag satt faktiskt och skulle kolla på på på den här debatten igår men jag blev väldigt besviken. Eh de partier som var med eh han det var ju många utav partierna som jag inte hade förväntat mig på. Jag hade faktiskt trott i min enkla dumhet att eh det skulle bara vara riksdagspartier med i, i Sveriges riksdag från i i EU debatten igår och det var det inte utan de ja. kommunistiska initiativ och mer det är inte alltså det tvåpartiet som det och då då liksom nej jag vet inte ser det här. Det är inte ens en byte av parti alltså socialdemokrater som går över till moderater till exempel och det finns ju ja. folkpartister som går över till socialdemokraterna liksom mellan och hoppar så här mellan partier också. Ja och, och, och då, även, uh, ja detta framför, ju framförallt framförallt och Sverigedemokraterna som vinner röster ifrån från alla partier i riksdagen och även SD plockar röster ifrån från olika partier i riksdagen också. Och det Karlsson idag de som byter parti flera gånger, inte bara att de byter där som man går från Socialdemokrater till Moderater eller Moderater till Folkpartiet, utan de de hoppar ytterligare gånger alltså till ytterligare partier. Har såna ja, hopphoppjarket. Hoppar runt och går på runt värrar grodor runt och missomar står. Ja, men det finns ju flera exempel på människor som har bytt parti flera gånger alltså, ja. inte bara en gång. Ö det finns det ju. Det är ju väldigt konstigt det. Ja. ja, ett bra exempel på en sån person. Det är ju en personsbete Torbjörn Antonsen ifrån nu ifrån Görköping. Okay. Han är stå lårtåla frihetsmotfolkgrupp uh, av någon konstnärling. Han var ju vad var det? Först så var han väl socialdemokrat så och sen så blev han Sverigedemokrat och men sen att nu har han hoppar tillbaka till socialdemokraterna eller var sjutte. Jaha, det ser. Eh uh, dotter verkar vara en väldigt konstiposition skulle jag vilja säga. Så gammal han är, jag tror han är i 50-årsåldern och så vet han fortfarande inte vilken sin politiska tillhörighet det är. Nej. Ehm. Äh, Vad håller oss söker på Torbjörn Ålthorsen på Goomer här som jag gör <här> just nu så ska för dyker upp någonting intressant här. Nej, jag har aldrig hört talas om honom alls säger. Jag, jag kan ju inte för äh, han, jag inte... blir väldigt känd exempel uh, med det som hände den 27 januari i år faktiskt. Aha. Eh, uh -huh. uh, han har ju chans en tidare också. Hon verkar vara ett uh, riktigt pucko, uh, inte förvåotigt. Jag har så satt på på tunga pekar ut och personer. Hon verkar vara det faktiskt. Ehm, uh, han har ju enligt text exponerat så han har ju åt blev åtalen offeret på tårk upp efter att på Östrengen först att filma ett mörkhyade man där från afrikansk erfarenhet <laughs> citat de som på gårdens område aldrig krankas på moderkanna blir så något. Ja det där jaha. Och utpekande rasistisk texten. Ja ja det det nu kommer jag ihåg lite svagt här. det var ganska länge sen januari var det va. Ja, ja. det var det den 20 juli. Jag... Ja jag såg men jag såg so nu jag svagt minnar det där sådär. Han filmade ja. någon, det där på Knarka där va. Alltså ja, så förut så det när det här var så stort på exponerat då. Vi hade läste det på nån nån stall också. Han ringde väl polisen också. Att de skulle komma. Ja, det det gjorde han. Ett eh, vid ett tillfälle förresten så han han har varit medlem i Sverigedemokraterna tydligen. Ja. ja. Vid ett tillfälle i hans hans egen uppgifter jag citerar han i en på en stor artikel. Ja. Till en person som stod anklagad för upplopp som däremot inte man lyckades förleda på. Bara vågar vid den tidpunkten sökte han hjälp hos Sverigedemokraterna står det. Så vad då om Jelleby partiet refuserade dock kan Sverige att tal som han såg var en slags rättorist och då blev han tjurig och put och stod i kanter och lämnade då partiet då ja, ja. och bytte sida till vänster och blir kompis med, så, med inte var lite för illa på tidigt, var de kapade rösträttorister tycker. Och det det håller jag väl med om det blir lite konstigt om man svänger så mycket. Alltså han kunde väl i så fall hoppat över till till, till socialdemokrater i så fall. Det finns så många eh uh, statsvetare eller det är det i alla fall jag tror att får vi riktigt stig gjord det... någonting heter han i, i förra har kommit då hans efternamn jag tror han har utvalts om östvifall och sagt att Sverigedemokraterna vill eh uh, Sverigedemokraterna nya gamla socialdemokrater under part Kunne Parlahnson står var jag tror det är han sa någonting sånt om östvifall. Och sen förra för året sen började Moderaterna börja kalla sig för Sveriges nya arbetarparti kan ihåg det hålla ja, det är absolut. Nya Moderater. Ja, men det blir ju fruktansvärt konstigt. Jag tror att eh oavsett vad man tycker om Moderaterna, jag är inte moderat på något sätt, men jag måste säga det att jag skulle nog vilja säga att Fredrik Ranfäll tog förvalnat på Moderaternas råd 10 som där faktiskt inte är. Jag tror att, att, att Gösta Bohman avled väl för några år sedan, det är de gamla slagkraftiga partiledare ja. 70-årigt och börjar på 80-talet. Och så är jag med Gösta Bohman. Jag har sett många debatter med han och Rolf Albin eh avstår också att han var mer demokratisk än Fredrik Karl för att någon syn kan bli alltså. Det är för många inte har tro inte att just avbom man uh, tycker om det som Fredrik Karl för att uppbrottarna oh. tror del, inte. Det är en del moderat en del moderater går över till SD nu. Ja, och det har på det finns, pågått äh... ganska länge. Det pågått ganska ganska länge där att de går över till de är så missnöjda med med Fredrik Ragnfälls att de går och hoppar över nu till SD mer fler stycken. Kommer ja, någon att säga så det är inte konstigt att, att moderaterna tappar Det är en del delmoderater till andra till andra partibattrop vilket fascistiskt partilö lör och går. Han accepterar ju ingen kritik alls emot honom blir från låtsas på egen hand accepterar ju inget i sånt. Han har ju jag vet inte om det är han som personerna ser till så att det finns folk som var kritisera honom för hans politik som har fått gå på politiskt. Nån har sett till så att dessa personer blev uteslutna i alla fall. Eh bara att det här då det det var en sak det jag jag förstår med moderaterna det går ju emot deras inställning att att man ska jo när var verkligts förankra när det, det problem med basinvandring är så att det problemet med invandringspolitik jag förstår att de att de inte köper att att personer att det finns personer i något parti som är verkstförankrade men har gått så långt att man inte ens som moderato eh äh, får kritisera redan i fjärd för att man tycker att han kör fel politik och vill kom, komma med förslag eh äh, som vadar ser det att kanske ett, ett, ett tips och ett förslag på att driva partiet åt aldrig i, i partipolitik till vissa saker och inget. Nu syftar inte jag på invandring utan under men här då blir man utesluter moderaterna. de moderaterna. Man använde ju då två eh, två personer lite att eh, Stefan Löfven jag skulle komma på tanken på, på socialdemokraterns håll att utesluta de som hade synpunkter på hur man driver partiet. Jag tror han skulle lyssna på person i förestaten. De kör med det, två är, Det på det vad jag tror. De kör med två flaggor också, en svensk flagga och sen är eh, EU-flaggan, vet du. Ja en svensk flagga för hade med ju svensk flaggan. Nu har de ju så många år tillbaka delat upp det där med en svensk flagga plus EU-flaggan. Ja, det blir lite konstigt hör tycker jag. Men okej, okay, vi tillhör ju Europa, det gör vi ju. Ja, jag tror på Europa jag. Eh uh, så flaggarna eh uh, ja. <här> är ju tydligen mycket färre i årets Europamål om det var en mm. annan gång. Jag till läste en undersökning här på Sveriges radio eller Sveriges Rádio som man kan kalla dem också. Vänta nu. Där det stod att intresset för att rösta bland bland ungdomar och invandrare var väldigt lågt enligt enligt undersökningen som ja. Sveriges radio hade gjort. Åh ja, men det låter nog inte så konstigt. Det är många ungdomar och och många invandrare eller på det till läste en undersökning där invandrare och yngre svenskar som inte känner och riktigt tilltro för många politiker och därför avstår ifrån att rösta så då det är nog många som håller ytter en artikel så är det vår fjärde som inte röstade de var avstod från att man inte vet vad uvalt handlar om. Och det är klart att vi vet var inte har man inte riktigt koll då då är det väldigt svårt. Vad det har man med min intresse att göra om man vill inte vill jag skiter i det ungefär jag är inte intresserad av vad de har att göra och sluta i att rösta. Det är klart att det riktiga valet kommer i september alltså det det, ja, det, det är viktigt och riktiga alltså det är viktigt och riktigt val kan man säga det kommer i september. Det här är liksom eh, Jag vet inte hur, hur många procent av svenska folket som kommer rösta i, i det här det här valet alltså men det är ju inte alls samma siffror som nej det är ju stor skillnad på EU-valet och riksdagsvalet men man ser ju kommer ihåg det att det går inte det, man, det blir inte stolt ut om man säger att att det inte spelar någon roll om man röstar i EU-valet det är inte för själva naturligt Vad ville Centerpartiet? För... Vad ville Center vad, vad ville Centerpartiet till exempel i EU-valet? Har, har du sett det? Ja, jag har väl missat uh, lite grann uh, men vissa saker har ju löst. Jag har kommit i oerhört allt då. Det går inte så bra för det äh, helhetspartiet henne, hör du. Det, det nej, går inte. Är det är kvar som jag brukar säga eller jag bor som säger samma sak att uh, problemen för Centerpartiet börjar en an delöv till tilltalpartiet. Det första riktiga grodan så kommer han köft. Ja. Ja, uh, ja, låg grode men så där tycker jag inte om. I alla fall den ska för grodan lite klantuttryck när han påstår att Sverige ska ta in 40 miljoner invandrare. Ja. Ja. Det var hans första riktiga blunder sen så fortsatte de med blundrar bara att åöste på det med månggift och det här och ja. efterrest fick ju enorm kritik från bara olika distrikt inom partiet här och vår i Sverige. Eh, och sen så verkar hon, hon ha tonat ner det där Men jag verkar inte då som en enda inställning Jag ska är ju ärligt tala När jag har Centerpartiet så har jag hört väldigt, väldigt Lite från just Annie Lööf Inför EU-valet, jag undrar vad det kan bero på Hon har säkert eh, Jag vet inte om hon har Jag tror det är så att skicka fram andra personer och jag jag Hon har ju faktiskt Eftersom hon var partiledare så borde hon vara Uh, drivande eller i vår. Jag kan uh, en annan sak också att Mona Salin kan man inte säga att det att hon är populär eftersom hon har hon har skyddats av säkerhetspolisen dygnet runt va? Allväl ja, inte så konstigt med tanke på. Sant är så tycker jag att det <laughs> Jag tycker att eh, säkerhetspolisen borde ha annat att göra än att skydda bolna så det inte finns svårt att dyka i har... den här världssituationen än vad hon någonsin kan bli. När hon, sover, när hon sover i sitt radhus i Nacka så har hon ett, va ett vaktbolag som skyddar hennes bostad på, på natten där. Och så på dagtid så är det säkerhetspolisen som skyddar henne så det är det är helt uh, hon borar sitt skyddade område men till det är det att de ska de ska inhysa någon slags uh, flyktingar i närheten utav händerna nu vet du så att vi får se om hon drabbas utan ja, hon, hon har ju dömt ut av flyktingförlängning och mera på att hon vill inte ha en flyktingförlängning så nära på säger man någon annans sidan är hon någon ännu någon personer som som försvarar så kallade flyktiga reala lägen och katåt påstår sig sån sak för henne silar mig i min satt i hyckleri. Jag minns att har du läst det någonstans att hon var emot någonting som <här> av konst. Eh, jag tror jag stod på med på Apex så det stod även på Lars själv på DU och på min rätt så stora ja. fokus på exponera det också. Då ser jag men att när de drabbas själva vette då är det inte så kul längre va när det liksom är i närheten utan deras bostad då nej men då vill de inte vara med är, nej inte nej. här. Ja just det, just det jag är inne på Centerpartiets eh, sida här och läser lite grann och på säger att de vill göra EU grönare och står det här. stora frågor som miljö precis och EU ska gynnas åt. Det är väl ingen fel idé tycker jag men man säger när de bara förmodligen precis som Miljöpartiet är att de bara al eh, lite mindre stoll ja, jag löst jag. Ja han ska hörru Jag ska berätta en rolig sak på 80-talet. På 80-talet så ringde Sverigepartiet upp en kille på Lidinge. Han var ju känd för att förespråka alltså att flyktingar var välkomna till Lidinge då i kommunen där då. Men vi hittade på, vi gjorde alltså sa så sas att vi vet, vet dom en sak, då ska ju liksom inhyrsa flyktingar i den där nedlagda lokalen nu som är bara 500 meter bort från dig. Nej men, men det går ju inte. Nej men ja. det det det vill nej men det vill ju inte ha alltså han liksom. Ja men du var ju positiv till flyktingar sar du ju. Ja men liksom det här det går ju inte här där jag där jag bor ungefär. Va? det är, det är väl det som är så intressant att när problemen kommer ändå när de hopp folk ja. det så, så det simlar att de sitter och försvårar så på ting som är så långt bort men när de kommer ja. precis på i nära då är det inte så himla kul längre. Jag tror två två veckor sen nu som det var två invandrade män som bråkade i en tvättstuga i Åkalla och det var leka när barnen i närheten och den ena invandraren drar upp en kniv och hugger i hel med massa hugg ja, då dödar ja. dödar den andra mannen alltså man får ju inte ja. bära kniv överhuvudtaget. Alltså det på dagtid var det också. De bråk i en tvättstuga slutade med mord. Ja, vad får ni säga om det som det Centerpartiet så jag inlägga lite kortare så sa ja. de faktiskt sagt nej till EU inför EU-valet här och det tycker jag är bra. Nu ska vi se. Eh Centerpartiet säger nej till EU. Ja, eh det står så här inne på deras hemsida här så här, säger de att Aha. för att EU:n ska fungera krävs att den anpassas till att olika länder har olika förutsättningar. Aha. Eh det är det vet jag att hur man ska tolka riksdagsöver har det inte tolkar alls men bull säger också att i Finlands kris på så ser vi resultat ökade skulder sänkta löner en skenande arbetslöshet i verkligheten i Europa är det utanför vilket det görs stämmer där verkligheten vill vi inte ser så är och säger därför fortsatt att det är hur sant till EU. så Aha. ingår ju Centerpartiet i en regering som har som mål att köra svenska arbetares sociala liv totalt i köprat mot skogen. Aha. Man vill ju alltså det finns ju en orsak till att sen sen moderaterna blev eh, varsågod eh, ledare för för Sverige. Ja. Oh, och sen no. då fick eh, partiledarna för ökja upp oh, som statsminister <gör> och la boljar regering bildas eh, alltså ja oh, de partiledare som finns i framsteg fram 51 så då. Så alla bildar så var fel uttryckt man det förstå vad jag menar. Men du, du eh, ja, äh, ja Moderat sen, mo Moderat sen, Moderat, sen, moderat, sen, moderat. Mo, moderaterna, ja, ja du kan köra, du kan köra. Ja, ja, precis. Okej. Okay. Alltså bara namna lite kort att sen det var det jag vill komma till att sen ja. eh den molareering med Marinefält i spets som tilltalade 2006 så har skärmorden ökat och katastrofalt i Sverige. Ja, ja, det stämmer. Då är det så konstigt då vad tankar på att jag menar man man ser till och göra livet för ett, ett helvete till människor som är långtidsarbetslösa har olika typer utav funktionshandikapp ja. eh, både synliga och och fast vad sa icke synliga i i ja, huvudet och icke synliga och utåt sett fysisetta handikapp och det och så människor som har ja, på för... olika sätt har det svårt i arbetslivet och toterkravet att bara ha sjukskrivna man har varit sett sig så att folk inte får vara sjukskrivna Eh stort exempel, jag en en person jag känner lite svårt så. Han eh fick inte vara sjukskriven mer än två veckor. Han har ja. stora psykiska problem och han blev han blev uppsagd från sjukskrivet. Ja då. Ja då. Och, och även om hans läkare liksom tyckte att en försäkringskassan tog nej, men han kunde inte jobba. Nej, nej. Han han skulle ut och och sen, så andra grejer som jag inte vill gå in på då så mycket alltså. På långt lopp det var inge bra för honom och hans familj. Då. De tolkar de här de tolkar de här reglerna för hårt va. Ja, det kan man säga att de gör alltså det är är utsen bålgering och det ska bli intressant att se. Jag har svårt att tänka mig att socialdemokraterna inte skulle vinna det här valet i år faktiskt. Men sen så ska man komma ihåg då att Stefan Löfven sitter i en sits som inte är så bra för honom tycker jag själv i alla fall. Han, är, han måste luta sig mot ett parti vars sympatisörer och även vissa medlemmar i partiet har varit med och kastat sten på politiska motståndare i form av socialdemokrater och SDP:are. De nämnde Moderaterna och vad jag har sett eh jag har inte sett exakt just nu men de har sjunkit då från 33 till 23 Jag jag kan ja. inte säga exakt om de ligger på 23 nu men alltså sjunka från 33 till ner till 23 samtidigt som socialdemokraterna gick upp där Moderaterna låg förut alltså runt det där 33 någonstans SA. Då har Moderaterna gått ner till den nivå där Sossarna låg ett tag. De har ju som liksom ja. by bytt plats vet du. Ja, svenskars parti har för övrigt ökat sina opinionssiffror, vad jag vet också. Har det kommit någon, någon prognos på dem? Äh, ja, det skulle jag nog vilja säga att det har gjort. Jag har inga klara och tydliga bevis för det, men jag tog upp det i alla ordet för ett par veckor sedan. Och det var någonting om att då var ett parti som hade kommit upp i alltså man passerar feministiska tid där partiet hade kommit upp i någon tid till 2,7 eller då. Ja men det är ett annat parti men vilket parti det var stod inte ja, jag det... är ganska säker på att det var svenskarnas parti som kunde komma upp i den tid. Det, det, det står ju bara så här övriga partier står det va. Ja, det beror ju att alla partier har ja. även när det feministiska initiativet till viss del ingår delar på de procentandelheterna då. Varför kan man inte redogöra liksom de, de de när det står övriga partier, de som gör undersökningen vet ju vilka de här partierna är. Varför kan man inte ja. namngiv namnge nam vilka de övriga är? Alla ja, eller eller partisans sån eller Svenska socialistparti så är det ganska upprört varför hon inte med namnet domnar sig som ett fascistiskt parti vilket de inte är. Nej, det är ju fint. Ja, men det är emot så man vill inte att det ska komma fram att det går dåligt för partiet. Det här Björn Björn Björn Björkqvist Björn, har ju redogjort för det där, att han har väl inte har väl inte ha någon diktatur i Sverige alls. Det, det, det finns ju en artikel som ja, heter ja, ja. Uh, Vill uh, Svenskars Parti ha en nazistisk diktatur? Där en artikel kan jag för övrigt rekommendera för att lyssna. Ja, det har, står kloppt ja, tydligt ja, vad ja. SVP vill ja. när det gäller sådana saker. Ja, och de har ju tydligen sagt det, att det är enormt med tryck mot deras hemsida också. Svenskarsparti.se Ja, det är ju inte så himla konstigt. De har ju, vad är det, det är uppöver och passerat tror jag 200 000 unika besökare per... Nä, ja, jag läser väl per vecka eller nånting sånt. Och, och säkert nu. Och då finns det, det är på ju ganska mycket det. Det finns det på Youtube också och så jag har ju sett ut och Stefan Jakobsson och Jörgen Krobans tal va. Ja. Hör du förresten så ska vi inte så, kan finns för övrigt också på Twitter. Vill vi ska ju ta upp det här med revolutionära fronten också eller ska vi fortsätta med EU valet ett tag till? Eh, vi kan väl försöka få det, här, det lite Nej, vi vi kör på revolutionära fronten där va. Alla vad tycker du? Du bestämmer. Ja, dig. Anna Anna Jonsson hette ju tjejen som de gjorde en brandattentat i hennes lägenhet. De hade ju filmat det själva där. Ja. Det det har de gjort och dessa personer eh har nu blivit dömda för detta. Har jag jag läste det, var jag pixlat eller var det exponeringen jag sa det här? jag har stått på en massa olika sidor. Det har inte stått något på Expo direkt. Man är ju inte rädd för våna. Man har till och med stått dem ut i Östergötlands expressen. Expo ligger ute i Bromma där på Alviksvägen nu. Det det känner vi ja, ju till. Då då blir vi uthängda så bara skriker åt dig. Det är inte så mycket väldigt väldigt på. De har ju råd så... att hänga ut andra ja. personer som anser så... är asiler, rasister och de... blir uthängda själva. Men de är inte så hemliga längre. Nej. Det är det lite lite märkit fakt. På andra sidan så Allen ja, jag märker jag tycker det är intressant att påstå att de är för demokrati och åsiktsfrihet så händer ja. det ut folk som de anser är det olja. Jag menar det men, är ju inte särskilt demokratiskt om okay. man dessutom säger att man står för demokrati. Än utan den där typen av hade jag i alla fall bråkat med en spärrvakt som och, i Stockholm och kallat honom för blattejävel alltså. Jag menar menar det det är en jävla hyckla kille i så fall vad som bråkar med en med, med en spärrvakt är på ett tunnelbanan och kallar honom för blattejävel alltså och så samtidigt kan vara liksom en, säga en antifascist då. Eh ja, för jag tror jag ska jag inte låt tog jag SCP in och läste på eh uh, eh uh, Tidrealisten så står en artikel som att tycker eh uh, går SCP framåt vilket är tydligt att de gör. Fråga jag bara hur mycket så tycker jag, det är inte så konstigt att de går framåt. Var en en här artikel som är ifrån Vänsterpol, Vänsterpol erbjude gratis gräsklipp till äldre. Det tycker ja. jag är ett fint initiativ. Nej, men det ska jag tro men det är ett fint ja. och bra initiativ. Ja, vad visst är jag. visst är det det? Det det jag tycker att uh, SAP har leder åt är på den punkten för att de gör en sak. Men syftar jag inte på just det här utan rent allmänt. Eh, <här> uh, de gör saker och ting för för folk som har det svårt på jobbet här området i Sverige. Det var det uh, var så, då, då, så, så ja. Då, så, till exempel så har de varit engagerade i Kalmar. Ja, i alla fall en gång när det gäller kamp uh, de och de har nattvandra. De de har reparerat lekplatser vet du? och likadant i Hofors också va. Ja. Men där var det väldigt det äh, det är balettplatsen vet du då så tycker om direkt men jag kan bara säga så att det är bättre att göra någonting då än att, att som kommunen då låter det förfalla. Ja, det förfaller alltså. Det är trasiga trasiga. Ja, jag tror att det är därför ja. så liksom folk är ovetet det är klart att de inte är marschossorister, men marschossorister då, men det, det, jag tycker att, jag tycker det är en bra initiativ. Men det fick man inte göra. Och jag skulle verkligen ja. att andra partier i Sveriges riksdag körde någon liknande initiativ. Men det sa jag de i Hofors kommun att det det de får ni inte hålla på, det det ska kommunen sköta om liksom va. De här läktplatserna. Och jag bara så var var är problemet? Ja. Vi med sakas om att med det krävs alls för dåliga på att engagera sig för, ja. för sina i princip är mer väl i hela Sverige. Och här har vi ett parti som gör det på olika sätt. Men hör du, ska vi de stoppa eller bara stoppa det? Här, liksom det är ju helt fel. Hör du, ska vi ta upp det här med Västerås då? Det äh, åklagaren krävde. Nu har de ju blivit dömda där, va? Ja. Och, och vad va, hur det sex stycken eller vad heter det? Va? En, var det sex. Ja, det var sex eller sju stycken, jag tror det var sex stycken till och bra. Och den mästa fick väl sex år, va? Någonting. Ja, nu, nu tror jag du blandar ihop med han där Joel eller vad han hette som krivhuggarna sabbar i ryggen då drar. Jo, ja, men det 16. var ju det var ju vålds det var ju våldsamt motstånd då narkotikabrott eller var olagat hot och grejer också så att det var ju massa ja, så det plus Ja, han påstod att han han hävdade att det var självförsvar. Jo visst det är väldigt väldigt modigt att hugga en person i ryggen du flera om det är ju verkligt självförsvar. Jaha. Verkligen alltså. Ja, i ryggen var det ja. Ja, det var det. det var vet inte själv försvara. Eh, uh, nej, han blev ju faktiskt uttägd på på Uttargransli med allrätt. Han blev ju uttägd på andra sidor också. Och det görs ju då är en person som är demokratisk. Jo, känna på då är det är demokratiskt och ja, <laughs> vad man säger vad okay, jag demokratiskt stå. Allt okej, det det språdar ju lite jag. Vi går tillbaka till de här personerna som har blivit, blivit döpta tycker jag. Nästa. Uh, uh. Ja. Ja. Och uh, uh. Eh uh, vad har de gjort då? Det är massa saker. De har de har olagliga hot då. Ja, det är en hel del som inte ja. är förenat med demokrati som de har gjort. Skadegörelse. Det är vänstern de har gjort, det är väl skadegörelse där tror jag. Skadegörelse och mordbrand. Förstår frågan då. Ja, mordbrand har de också va. Åtta stycken var det förresten tror jag. Ja. Anna Jonsson Anna var, an an var an åt ordal för grova våldsbrott. Jag såg jag, jag såg Anna Jonsson var ju på TV där. Det var ju det var med han killen vad heter han du vet. Hansba. Det var så det där som du sa, reportaget på TV om ja, det här. Anser, ja. Ja, ja. Anna, Anna Johansson visar ju hur de krossar fönster ut där och, och slängde väl in en brandbomb jolmeter där. Jo. Eh de hade så de, de krossade hela lägenheten. Jo de. Hur, brand, och så de, de slängde in någonting som som en brandbomb eller någonting åt. Tänkte de inte på att det får ju personer som bor i i huset. Det visar ja. ju vilka idioter det här är. Ja. Det visar ju verkligen att de skiter fullständigt i andra människor. Det de, de, de, de är dumme. Ah, då är ju dum i huvudet. Hon bor ju på botten, hon bor ju på bottenplan, hon bor ju på bottenplan, vet du, annars är det inte så lämpligt egentligen att bo så där på marken va. Ett bra exempel på att de är dumma i huvudet, och hon håller vi i samma med eh äh, typ det här stan är det måste hålla så skedde till min i tanke stannat förra året när jag var i samarbete var det en vänsteraktivist misshandlade en vänsteraktivist i tron att han var så kallad narcissist. De var inte en som, ja, kom ihåg, de var inte en som ursäkt utan däremot så ja, de tog upp honom så då så sa han du du borde var du borde tänka på hur du klär dig. Ja, men klart ja, han var svart kände otroligt om att vara så kallad nazist då då då har man inte mycket skillnad på så. Nej men de här anarkist. Jag tror det, jag tror det är någon typ utav störningsproblem som de flesta har i skallen anararkisterna, alltså. De här anarkisterna anarkisterna vet du de går ju också omkring med känger och bombdycker och och svarta militärkläder alltså. Jo men det är just det här att <laughs> att att man, att man uh, att jag tror att det är någon någon någon typ utav psykisk grov allvarlig psykisk störning som de flesta är de här uh, grupperar fälsexuella kuperna hår alltså det är det att uppborta att det någonting sånt för frågor om hur kommer ut sen, jag... sen så då min jag arbetarklass men det är väl de mm. många utav dem som är ungar då pratar vi om då säger inte folk som är 20 25 år borde fortfarande hemma hos sina mammor och pappor och borde sitta hemma rika, i rika verkställen och så vidare och då kan man inte då är man ju inte i arbetarklassen i, i alla fall. Men jag jag, jag och du hoppas en sak att när de hamnar på fängelset va så får de dela dela lokaler och sånt tillsammans med en jäkla massa invandrare som gillar att fightas alltså och jag hoppas verkligen att de kommer i bråk med de här invandrarna för att då kommer de verkligen att gå på på stryk ordentligt på koken. Jag hoppas nog att, med all respekt för dessa vänsterhetsminister, så hoppas jag faktiskt att de kanske kommer att lära sig någonting inne på kåken som de inte har lärt sig ut i samhället. Ut i samhället är det frivillig och fröjd, tror jag, jämfört med om de hamnar på ett ställe där det sitter ganska grova brottsden. Vilket jag hoppas på. Att de här brottsdena kanske gör klart för dem vad som inte är acceptabelt och vad som inte är på tvänkelse. Uh, och... Uh, ja, vi får väl se hur det går för dem beroende på vart de påhandlar någonstans. Ja. Jag skulle skulle inte förvåna om de hamnar på en på en slutenvårdsanstalt skulle jag tro. Pro problemet är egentligen att kriminella människor hamnar på tvångsvård tillsammans med andra kriminella liksom och planerar ju bara nya brott egentligen. Och det är ju det, det beror ju på vilken typ utav människor de kommer i kontakt med va. Det är det som är problemet med tvångsvård att de kommer i kontakt med ja. andra kriminella. Och så jag hade flera den här år de som utpekas som ledarinställt ut de här åtta västsex ministrar får ett år och 10 månader vad ganska lite tycker jag. Mm. Alla är ju aldrig det här att att de hade misshandlat två slaviska gästarbetare får upp sådär. Mm. Ja, det hade handlar helt enkelt om det som togs upp på uppdragssidan. Ja. Mm. Och det är inte menat att naturligtvis att de här personerna blir dödna fler. Ju... Jag tycker det är ganska ironiskt att, att, att de försvarar människor från vissa delar utav världen och så gör de sig på eh vad det kring från en del utav världen som de påstår sig försvara dem. Anna Andersson är väldigt stark faktiskt för hon hon ger alls inte upp utan hon kämpar stenhårt eh, i alla fall va för hon har skadestånd eller är det någonting om det? Eh uh, jag jag är inte riktigt säker men hon fick väl någon typ utav Skårson eller Skå få skadestånd för det för det låg väl utav de här som var delaktiga i den här jag ville prata med alla. Till och tillägg tillägg under under under tingsrättsförhandlingen så gav sig en ena killen på henne där och eh, polisan hoppar ju på honom direkt va men hon hon fick ju nog smäll i ansiktet under under pågående tingsrättsförhandlingar så. Nej jag tycker det att det borde vara lite större och kraftigare bevakning i samband med den i samband med såna röttegångar. Så där är när PSA ja, det... inte kommer åt då var det uppe bollen någonting så brast i den där säkerheten någonstans då. Det måste ju kallas misshandel tycker jag. Ja det är väl övergrepp i rättssak. Ja, det måste väl nästan vara också sådär. Ja. Så alltså polisen att tog upp en anmälan om det där så att det läggs ju på det här straffet. Va? Ja, äh, men jag säger så det anmäls så då hoppas öka till 2, att 2. Att... Ja och tror inte att jag förväntar så kort så gjort det och det var bara starkt att de gör det här. En vanlig tjär, en var Ja. Det är van, det ja. som de här idioterna inte tänker på att istället för att få folk att byta åsikt så blev det precis tvärtom. De ja. ökar, de kommer öka ja. i styrke istället. Ja. Vad tror du, vad tror du om det här framstegsparti nu som har dragit igång igen med, med med en del avhoppade Sverigedemokrater och sånt. Tror tror du någonting på dem för de de kommer igång i alla fall i några kommuner nu. Ja, så jag jag tror ju precis som en kompis till mig som är, som är medlem i i, i Saidemkontoret bara för att man står lite olika politiskt att få vad man betyder inte affall inte behöver undgås av andra. Så till Alexander van der Panhuur. Men han har ju sagt och råkt ut att till mig att han tror inte att svackorna kommer att köpa åt sig ett mandat i den kommun. Ja. Men de har ingen tjänst eller rikt från stordet och det håller jag med om ban. Jag kan väl också säga att det är väldigt starkt gjort utav ett parti som är så färs som först och dom att ställa upp i riksdagsvalet. Ja men Framstegspartiet som namn är ju mycket gammalt. Det pratar ju om 60. Sex... Ja, det är fram från mitten av 1968 tror jag. Ja, faktiskt. Det har va, va? funnits ganska länge där partiet Det har gått upp och ner så att säga om man fattar saker Vad är det Bogen Sklistrup i Danmark som från början startade fr Danska Framstegspartiet Var, var, var det så att det började va? Framstegspartiet Hette det väl i Danmark då och, och han ville alltså inte betala någon skatt Eller avskaffa inkomstskatten var det inte det Som han drev Ja det var någon sån här Men det här var man nog i början eller slut på 70-talet va Eller var det i början till och med Och så har han fästat stelhårt ja, med det här ja, Men, ja, men hur, hur var det med det där? Vad är det i början på 70-talet han hade det där? ejslöbe ja ja det var väldigt tidigt på 70-talet i så fall och han fästade ihop den här Simons spis också och med massa brudar och söp och grejer då det var knark och har ja, jag har hört han hans eh Borgundsglidstrups <laughs> eh, fransispartiet eh, ja han dog i juli första juli 2008 tyder den här han blev ju misshandlad, misshandlad utav de här så kallade ja. antifascister också. De slog, slog men, både men, honom och hans fru. Måste jag måste väl säga att hans parti var väl en sämre variant på din demokrati skulle jag vilja säga, tror jag. Både han och hans fru blev misshandlad utav, utav de här antifascisterna som de kallar sig, va? Ja. Ja, det var en lite speciell person det där. <laughs> jag säga. tycker vi ska kalla våra motståndare, de här slödren, för vänsterfascister. Vänsterfascister, kan vi säga i en mun dock. Pass vart att stava till det här med fascister. Jag vet inte. 1 2 3. Vänsterfascister. Ja. <kills> det är svårt. Det är Vänster vänsterfascister. vänsterfascister. <explained> Men det är svårt att stava till fascister alltså. Det är S C H det där stavningen är svår för mig. Ja, Samuel är en del av folk som stavar fel. Men det stavas ju F O S C I S T. IR fackister. Det är inget och så H. Man får vänster på fram. Ja, det, det är inget bokstav som är H. Nej. Nej, det är inte. Nej. Det nej. Det kommer ju från för. Det har lagt gjort att stå var fil. Ja. Jag vet inte om jag han som har slängt på de andra partierna i juvelåret där vi har ju kommit in på andra saker i att eller ja, det har vi både du och jag har fått väl hackat lite jam med skär där. Hack Mo hack. Moderaterna alltså de är ju de är definitivt för Europeiska unionen alltså ja. de, de är definitivt för. Uh, ja just ja, kristdemokraterna Glömde jag bort uh, Jag har inte hört ett dugg om dem all... Jag tror inte jag har sett någon debatt När de har varit inblandade inför EU-valet Så jag undrar vad det är de har för, för åsikter Och för politiska frågor I EU-valet Jag du... vet faktiskt inte det Nej, då. all svensk som ska uh, All svensk som ska Efter en jäkla massa år uh, Lägga ner sin politik nu i alla fall Ja <laughs> uh normala uraf för baskat rättigt. Eh, då vad säger sig jag jag tror att om man har aldrig fortsatt då partilöst tror inte jag att eh Kristdemokraterna har tappat så mycket som de bara gjort. Jag menar det är inget parti och räknar med i någon maktareninga längre. De är ju i princip ett alliansparti i i regeringen och det då inte behöver bättre och då Göran Hägglunds han är ju fruktansvärt meke som partiledare om man jämför med Alstahn som till exempel. Ja, han är svag. Vad säger du? Ja, oavsett vad man tycker om Kristdemokraterna så hade han en stark partiledare i Alsen sånt helt ja, klart. Ja, fast han är ju så, han är ju så pass gammal också va så att. Ja, jo jo, men se på eh alltså är på ja, stolar helt still här. Men uh, det finns ju folk som fortsätter så politiker, jag vet inte hur det är med partiledare just i Sverige men som fortsätter då. Eh uh, ja, ja politiska förteller även om de faktiskt har har uh, Ja, du du du nu, nu, nu, nu, nu tappar jag tråden då fullständigt här tror jag. Men Moderaterna är alltså för EU och Folkpartiet är för EU. Ja, eh uh, Folkpartiet är för EU. Eh uh, också är de antimaterialister. Eh uh, nej, det har de inte sagt då och de <hård> är inte internationalister. Uh, Hur var det med KD-partiet Kodis, eller Kristdemokraterna? De är ju partiet de... så nu som, som faktiskt tyckte <hör> de. De är väl <hör> <hör> ja, de har gjort bort sig ganska rejält. De ja just det, just det där stämmer jag. De är en utbrytarfalang ur dem också som bildades tidigare år. Ja, det där. Som inte va... är de är riktiga kristdemokrater och så där. Nej, äh, vad heter vad heter de för någonting nu då? Ja, det var någonting med det var någon utbrytarfalang i ja. alla fall. De var emot aborter och så där va. Ja, de de anser ju att att kristdemokraterna ja. svikit väldigt väldigt mycket så då får det håller jag med om. Ja. Däremot så jag tror att som de kör där det här är ett parti som har utflyttar upp jag tror att de körde lite eh heter det provocativt där, där de var de propagerade för att de var eh ja, vad 70-åren då ju ändå var någon fråga så då blev väldigt uppmärksammade för vad de, de de kristna värdena Vad vad, är, vad vad betyder det egentligen de kristna och värdena? Ja, det var det var någon annan, det var, det var någon jävla av bort. Av bort frågan i äldre och svarade på någon annan fråga som var väldigt väldigt uppmärksamma. Kommer ni ihåg det då? Nej, nej. Eliten. Det är lite en utbrytargrupp där. Ja, men det är lika lant där. Det är lika lant där att de kommer inte och kanå och till och sära till dem. Men de skulle också stalla upp i i Riksdagsholt och det har också startat gjort tycker jag. Ja, men alltså här bråss och förska då. Görger Hey ja, men Hägglunds, Hägglunds parti då? Vad säger de om EU? De är också... Är de he helt positiva bara? Mm. Eh, Gunnar Hägglunds parti, Kristdemokraterna är väl EU-positiva, vad vet. Eh, ja. Men, eh, ja. Ja, det verkar som att jag har inte har hört något annat i alla fall. Eh, vi... SD vill ut det ju, däremot. Eh, jag, jag har väl gjort vissa försök eh, för SD att samarbeta med Front National, tror jag. Man har även sträckt ut handen till Eh uh, alltså det är från Danmark så måste det uthanden till Öster. Jag vet inte riktigt där. Ja, inte riktigt hur då. Men de har ju stekt uthanden till till och uh, oh, vad heter det partiet i Danmark nu? Ja, där da, där da, da, danskt folkparti. Ja, danskt folkparti. Det har de försökt uthandse men folkparti danskt folkparti och tacka nej. Men motiveringen är väl om jag fattar saker och att, att att SD är vad framstegs eller ja eh Dansk Folkeparti var Men i, du du i, börweet, i början och bara fatta saker. Hörr alltså äh, det är ju det vad heter partiledaren för National Front i Frankrike det är dotten där Sørshan. Ja, då har ju tagit över och gjort ett väldigt bra jobb tycker jag. Äh, är det hon som har varnat för Dansk Folkeparti nu att de har tagit sig över utav sionister? Det var det inte så. Eh äh, du det vet du mer om tror jag. Jo, det är så. Hörde, hon hon, hon hade hon hade hon hade varnat SD för ett samarbete med Dansk Folkeparti och uh, har du sett en annan sak också att <stå> att, att uh, Sverigedemokraterna har haft möte med sionistiskt initiativ och det är ju Julia Kronlid. Finns det en film på det? Man har fått möte med sionister. Ja, Så hon ja. ja vad ska vi möte med med judiska sionister? Vad, vad har SD med dem att göra egentligen? Kan du fatta det? Eh ja just det ja. Nej jag vet inte det det men det är lite illa det här tycker jag det är väldigt väldigt illa. Ja det är väldigt illa. Det är ju flerastial som inte känner igen sig i partiet. Nej. Det är skandaler det här. Verkligen. Precis. För de pengar utav utav sionisten också eller vad då? Det kan man nog räkna uh, med. Det kan du nog räkna med. Jag, jag vet faktiskt inte om jag tror inte det eller det här. Ja, jag förstår ingenting att man att men det, jag... är, det är väldigt väldigt illa i alla fall. Det är inte bra för Östergötland att, att det där upprexas. Det är rätt så det, det är bra att det kommer fram men det är inte bra för politiken. Vad är det och SD emot? Okej, jag tror att det är väldigt många människor som inte känner igen sig i SD just det där halva folk sedan. Ja, SD är SD är emot halal slakt och, och kritiserar islam och sånt och så har de möte med med judar till exempel och de de de har ju också den här de, de, den här slakten alltså korsslakt då. Ja, korsslakt. De trycker ju ut stora skyltar på korsslakt halal slaktfolk. Nej. Eh, det är faktiskt via likheter än vad man vill erkänna tro av förjuds told. Ja, men i Sverige ska de med bedövas äh, innan. De ska ju bedövas i Sverige. Ja, men ledrötter har sagt, rötter har sagt att det är nog inte frågan om att man inte vill erkänna så på förjuds told, utan jag tror att att det är SD som inte vill erkänna att det det är för stor likheter. Men samtidigt så importerar men, vi Ja, och sen så ska man inte säga för mycket eller så. Men så kommer det importkött också som är halal slaktat utan bedövning till Sverige och det är ju fel. Ja. Det ska inte vi äta. Ja, absolut. Det blir ju väldigt väldigt fel eller blir så så att det är ju inte bra alls naturligtvis. Nej. Ja, eh, jag tror jag får tå överunda här då. Jag har lite annat att göra ikväll här så att ha möte vet du med sionistiskt initiativ. Jag tycker det är en stor jäkla skandal utav gjorde Julia, Julia Kronlid faktiskt måste jag säga. Jag tycker ja. att det är mycket mycket uppror. Ja, ja just det för att jag har just det. Nej, nej vad sa du nu? Går jag går bort med hell. Det är mycket uppror upprorande att man har ett möte med sionistiskt initiativ. Verk. det är ju Verk. naturligtvis inte bra för partiet jag tror att måste jag få sitta igen med frågor över vad hur mycket eh det är ju inte bra tyvärr Ja ah, ah, du ska du du ska rösta i morgon då Nej jag röstar det i uh, onsdag så förtidsröstar Ulla Jaha men jag jag tänker inte rösta. Jag kan inte förtidsrösta i morgon asså ut och fiska i morgon ah. jag hinner inte Ska strypa karpar <laughs> typ fatta alla sitter där för det inte att bara sörja Jag, jag, jag har <skratt> jag är tröttna på droppa och bara kroka så stryper de beställa. Ja, eller mycket mer sportligt att strypa karl. Liksom jag var liksom nog en tampieten här bara avsett för amatörer, liksom att sitta och rycka i ett spju, men tjockt. Det är bara <skratt> avsett för amatörer. Här ska det vara hela grejer som är. Hörru, min morsa kom från Allestu. Ja, <skratt> här har man eller faltar man väl åter att strypa. Jag bara säga sista saken. Min mamma kom till Sverige 1976 och då var jag 16. Mån, alltså bara när jag kan inte vara medast. Jag ska dock inte strypa karlpar, jag håller lite avmatt som då. Hörru, min mamma kom från Allestu. 1976 och jag var 16 år. Hon drog upp en en en jäkla jädda, vet du? Ja, ute i Halinge. Du solen här, det får man inte säga det. Ja, ja vet, jävlar, vad, min, vet vad, vet vad, vet vad min mamma sa då? Aj, jävlar det. <laughs> Sån jävlar ja. det. Ja. <laughs> <laughs> uh, vad har hon för dialekt? Vad har hon för dialekt? Hon såra eller vad är det för dialekt? Jävla. Hon, ja, hon, hon, hon, hon kan hon kan svenska med en väldigt massa svordomar. Okej, jävlar. Jävlar, jävlar, jävlar. Jävlar, jävlar ö. Ja. Ha. Ja. Ja. Vann eh, jag kan så sagt få inte vara med nästa helg, men, men lördag det är på kämma med. Okej, okay. och eh, jag brukar inte fiska för jag får aldrig någon fisk. <laughs> ja, jag, jag jag har en kille vet det var ute, vi var ute på netten också skulle fiska där i Dreaviken i Haninge kommun var i och vi, vi fick inget fisk. Ja, i viken. Dreviken heter det, i, Dreviken, i, ja. Ja, i i Havviken ja. Ja, vi vi ja så här i, i, i Huddinge, Halinge kommun. Och vi var ute okay, på ja. vi var ute på nätterna också. Inte förser fick vi in och fisk. Inte verkar minnas i alla fall så du. Jag hade funderat på bottemetal och så här, med med dödmet kanske. Ja, visst att vi stod där vid det här, vid den här klippor och så slängde vi ut så här vid och det hände ingenting alltså. Mitt i natten var vi där vid 3-tiden och åkte vi ut med mopederna och skulle fiska och men vi fick ingen fisk. Jag kan inte minns vi fick en enda fisk, vet du. Hallö, ja, vad är väldigt, väldigt det för mörkt då? Ja. Fan, jag får okay. jag, jag får avgå hör du eller? Ja, jag tog jag bort han lite snabbt. Ja, nu försvann han lite snabbt där. Är okej, det pilla på. Nu ska jag stänga av Skype här också då och <laughs> jag ska göra en liten avslutning här. Jag ska dra upp min mikrofon också. Eh, uh, nu ska jag väl se. Jag och det pilla bort Capstrypa lite häftigt där man han skulle ända av avl avlida eller av avledas. <laughs> eh jag ska bara snyta med och göra en avslutning. Vänta jag återkommer strax där. Det här var alltså en uh, livesändning från uh, Sverigekanalens webbradio och vi hade alltså datumet den 24:e Uh, ska vi säga, 24 maj 2014 Hade vi en uh, direkt sändning här Live sändning från Dalarna Över sverigekanalen.tk Och över kanal 1, 2, 3, 4 uh, Från 16 och 30 Och medan 18 till 18 och 30 Det hade vi en samsändning med Stockholms närradio också Medan 18 till 18 och 30 Och ja, här och gre det pilla bort curbsstrypan så att han blir lite avklippt där, men han var ändå på väg att avleda eller att avledas från sändningen här. Han hade inte annat att göra, men det blir lite lite tvärt avklippt där istället. Och det hörde ni Skype också som så sjönk det till där. Ja. Jag ska avsluta Skype. Eh det märkliga är det märkliga är här faktiskt att jag har kört från en enda dator idag, nämligen CD-datorn. Och det blir nästan lite lättare faktiskt än att hålla på och tramsa med flera datorer och hålla på och skifta och lyssna hur det låter på någon annan dator. Men det kan hända någon gång att det låter som ett eko här någonstans och det beror på att jag lyssnar på samma dator som jag skickar ut signalen ifrån. Eh och den här inspelningen också som sker automatiskt här pågår ifrån tidigt 1930 men jag kommer väl strax att Uh, avsluta den här livesändningen och koppla om här och sen kommer vi att köra musik också. Eh uh, det var ingen som ringde in här idag. Det var det inte men vi hade i alla fall med oss Karlpstrypan här. Uh, han kom väl inte in på alla partier här. Det var väl eh uh, det fattas några partier. Vad var det inte det, det här det här julnilistan och grejer. Så det är ju, det är ju flera partier som deltar i Europavalet. Men ansvarig utgivare har i alla fall varit Gunnar Andersson och eh jag kände att det var väldigt varmt ute idag och i torsdags när jag skulle cykla för första gången när jag var lite grann utanför här vid Långspön och och Älvikparken såg jag lite älgar och älghalv. Men det blåste nämligen väldigt kraftigt i torsdags men det var däremot väldigt varmt vare. Det. det var mycket varmt men det blåste alltså riktigt ruskigt, friska vindar. Vore inte speciellt skönt att man ska cykla och sen ska man inte ha jämpa pjuk på sig när man är på grusvägar heller för det är grova stenar där. Och nu är det tydligen nog regn och lite åväder på gång om jag hört helt rätt här. Eh uh, så att vad jag kommer göra nu är att uh, att koppla om helt enkelt här och försvinna bort och då kopplas ju mikrofonen bort. Men jag tror nästan det bästa är bäst att jag kör från en enda dator på lördagarna eh för att det det funkar mycket bättre helt enkelt. Eh jag slipper stirra på flera skärmar och hålla koll på olika datorer och skifta med ljudväxlar och såna här saker. Så att sändningen den 24 maj 2014 avslutades och ansvarig utgivare var som sagt Gunnar Andersson och det var ingen som ringt in heller och nästa lördag kunde han inte medverka. Och han stryper inga karpar heller utan det är bara som ett smeknamn. Så att härifrån Södra Dalarna, ungefär 1,5 mil från Hofors kommun och Norrland och Gästrikland och Gävleborgslen. Så kommer vi att avsluta här och jag ska koppla om det hela. Jag ska koppla bort en server här som går till Stockholms närhuvudförening på anslutning nummer 5 också. Den behövs när man kör mellan 18 till 18 och 30. Det är bortkopplat där. Så vi fortsätter på kanal 1, 2, 3, 4. Det är bara en dator igång. Och det är väldigt täppt i nesan och så vidare här. Och jag tror inte att det är så mycket björkpollen. Och eh, det var något oväder också nere hos Ellen där i Tibro. Hon är ju ganska upptagen så hon kan ju inte medverka för närvarande i alla fall. Och det var något oväder på gång här med något regn och grejer. Jag har inte kollat hur det ser ut på vedret. <kör> Men det försvinner min röst också. Karpstypen blir lite avklippt, bortkopplad snabbt där. Men han skulle ändå försvinna bort så att jag kopplar över nu till stereoläget och Winams spellista. Och tackar för denna lördagssändning. Det är väldigt täppt i näsan måste jag säga, måste jag säga faktiskt, herregud. Det blir det täppt i näsan så mycket det rinner ihalse. Och det har varit en hel del pollenklåda och så vidare och innan värmen kom så hade vi ju flera veckor med kallt väder. Och jag var ute på en torsdag då var det fortfarande kallt och sen blev det ju då Varmväder både fredag då och söndag när jag inte var ute. Och sen när jag skulle ut på måndagen då och handla på ICA och så vidare, den här returstationen, då blev det regn och dåligt väder både måndag och tisdag och sen kom värmen tillbaka på onsdan. Och nu är det tiden när regnväder på gång igen här. Eh, uh, Winams spellista och jag säger, "Ah, vi det hären, bye bye, hello, goodbye." No such number. No som soul Här har jag mitt liv, här är den plats jag vant min stund på vår jord med det jag fått och betalt har skördat och sott och jag har stått för allt rätt så fel i smått eller stort idé jag sagt eller gjort tack för din domnad som går tårar och skratt tack för allt det jag fått se och allt jag kunnat ge tack för er som är som ljudet, har Då du, tack Monica, tar vem. Don är jag tvivlat i bland. Och tack för att du min mig. Här står jag idag för att jag valt min väg. Jag så mina mål hit har jag steget mina steg var kom som jag föll så har jag rest mig upp har förstått at allt har sin tid jag vet att här är det glädje tack för himlen min minnas som god Takk for det jeg har fått se Og alt jeg har kunnet ge Takk for det ljus som det er tænt Som gjort at mørket har vært Da har jeg tvivlet ibland Og drømmer Dær et jeg gro Finns det liv Takk for min dag Og min natt Som gav Tåran og skratt Som dyrt at mørket har att Don er jeg tvilet ibland. Og takk for at du tar min hand. Ja, takk for du tar min Det förändras, dagen blir år. Mina tårar första skälet består. Liv är kvar inom mig. Var ett slitet fotografi är mitt minne allt förbi. Får jag någon svar på brevet till dig? Jag går här och hoppas och väntar tror du har i mitt namn Vet vad jag bor om jag fick byta alla dagar mot den enda natten med dig om jag bara fick förklara skulle allting hålla sig om jag fick kall dig riktigt nära jag tror det är allt okej okay. skulle byta alla dagar mot den enda natten med dig inne Nu är det dags. Pekar en länge men du händer dedags Sat är all på et och samma coach. Vem kan vi stämma Det styr. Det känner mig både finsen och d. Slå en coachingnar men gör det coach. Jag går en att hoppa som entar nå tror Du har em mittnummermmer. Vet vad jag vill om jag fick byta alla dagar mot en enda natt med dig om jag bara fick förklara skulle allting råda sig om jag fick ha dig riktigt nära jag hade varit allt okej okay. skulle byta alla dagar mot en enda natt med dig om fast smäller det kan vi få av dåteröstå om jag fick byta alla dagar mot en enda natt med dig om jag bara fick förklara skönle allting och att om jag fick ha nära ja då allt okay. skulle vi ta utan til en enda natt med deg Jeg skulle byta alle dagene Gå til en enda natt med deg